Farmisarja jatkaa vauhdikalla toiminnalla Living in America, eli amerikkalaisjoukkueet käsittelyyn seuraavana amerikkalaisjoukkueet, kun amerikkalaiset kiekkoilijat. Tarkoittaa sitä, että käsitellään USA ja Kanada samassa, koska ne on melkein sama juttu. No mä ajattelin, että sä sanot, että amerikkalaiset maat. Niin. Mikä, mikä se oli George Bush jossain vaiheessa? Käsitte, että valtia. Niin valtio. <tos> <tos> <tos> Eikä välttämättä tällä nykyiselläkään ole ihan hirveän hyvää käsitystä siitä, että mitä maailmalla tapahtuu ja missä mennään. Olisikohan se nyt pakko ottaa tuohon Trumpiin, että jos hän olisi kovin äly, niin älykkö, että hän alkaisi briljeerätä sillä tavalla, että ne niin alkaiskin napsua ne faktat, niin sitten hän ei tule saavuttamaan kenenkään tämmöisen niin älyllisen maailman kunnioitusta koskaan mm -hmm. niin menettäisikö hän sitten loppujen lopuksi tämän no erilaisten totuuksien ihmiset puolelta, jos, jos ne alkaisi, kun ne, niin kuin, harvoinhan ne tukee sitten niitä faktoja, mitä... No todennäköisesti tuken. kyllähän sehän tässä on ollut se pelin juoni, minkä takia hän pelaa ne korttinsa näin, kun nyt on pelannut. Juuri näin. Näin. En kuunnellut yhtään, mistä puhuit. Ei no, ei se, ei se Ramp. mitään... Ei sinne mitään järkeä ollutkaan. To toisen kuin kansainyhteisön jäsen Kanada, jossa asiat ovat ihan aivan eri tavalla. Miten se muuten menee se hallinnollinen asia? Siis Kanadahan on osa ö, tota, brittiläistä sitä kan kansainyhteisöä, eikö näin? Ja periaatteessa jo jossain määrin niin iso-britannian miten Elisabeth II, niin... Jollain tasolla edelleen johtaa, mutta toki tietysti pääministeri on Justin Trudeau ja omaa hallinto ja niin poispäin. Ja tähän kuuluu, tähän kansayhteisöön myös. Uusi Seelanti, Australia ja sitten loppukin ammattitöintö. Veit ja suusta. Niin. Mutta me kansa siis kun kansayhteisön kisojahan järjestetään, järjestetään aika ajoin jossa nämä jossa kilpailee, mutta siis, ymmärtääkseni niin ku, siis vanhoja juttujahan on sinänsä ja oma elämäänsä nämä elää nämä mm. kansayhteisön jäsenet, mutta että semmoinen vanha liitto siinä on kyseessä. Sehän menee ihan, nyt ihan ulkomuistista tätä, että kuningatar Elisabeth on valtion päämies, Noin. joka nimittää edustajakseen kenraalikuvernöörin viisivuotiskaudelle hallitusta johtaa pääministeri. Tähän on vähän samaa kuin jossakin muissakin maissakin on niin, että osaatteko esimerkiksi sanoa, että kuka on Kanadan kenraali? Ei mitään, Mä jos menisin kysyä, että kuka se on? Joo, en, en tiedä. Sitten toinen juttu on se, että kuka esimerkiksi vaikka Saksan, onkohan se nyt Saksan presidentti? Eikö sielläkin ihan joku tällainen? Niin, joo, totta. Eikö siellä ole liittopresidentti ja sitten on liittoko... Liittokansleri. liittokansleri on sitten tavallaan Merkel. pääministeriä vastaava. Joo. Sitten. Joo. Ja sitten siellä on niin joku tämmönen, onko se presidentti sitten, joka ei, en niin kuin, no nyt ollaan aika kaukana meidän aiheesta, mutta kuitenkin siis, että tämä mm. on mielenkiintoinen tämä Kanada. On, mutta, mutta siis tämä, minkä takia otinkin tämä asia esille, niin se, se Kanadallakaan, jos nyt mietitään, että Suomellakaan ei kovin vanha ole tämä itsenäisyyden historia, niin Kanadallahan sellaista periaatteessa ei ole. Joo, ja tämä nyt saadaan sidottua tähän aiheeseen sillä lailla, että muistatteko, no en puhunut Jereelle, aikanaan kun, ennen kuin tämä Toronton nykyinen halli, mikä Air Canada Center vai mikä se on, niin hän pelasi mm. siellä Maple Leaf Gardenissa, mm. niin siellä oli semmoinen todella iso Queen Elizabethin kuva Ai jaa, siellä, okay. siellä jossain siellä päädyn ylhäällä tai jossain semmoinen, siis se oli tosi jotenkin, surrealistinen tilanne, että siellä vähän niin kuin samaa, sama kuin Kouvolan jäähallissa oli Sauli Niinistön kuvaa siellä seinällä. Sitten tuli semmoinen niin tietynlainen neuvostoliittolainen viba, mm. että hallitsijan kuvaa on siellä. South Parkissahan kanadalaisilla on niin päätön kahdesta eri osasta. Kyllä, Se, on se yläosa heiluu ihan eri tahtiin. mikä se on se sana, mitä ne aina sen käyttää? <laughs> Killa muista. Niillähän on joku, joku tämä ne aina käyttää. No, että eikö Kaililla ollut se kanadalainen pikkuveli, mitä se potkiaan. Like. <laughs> kick Ike, kick the baby. Kick, niin don't kick the baby. Siis se, mutta oikeastaan se mikä lähtö tässä oli, kun niitä niputetaan monesti, niin kyllähän sitä niputetaan täältä. Tältä käsin NHLan kun mennään, niin ainakaan hirveästi se ajatus ei tule, että mitkä on kanadalaisia joukkueita, mitkä jenkipuolella. Toki se on sel niin kuin ainakin minulle selkeä, että ketkä, siltä, mm -hmm. ke ketkä on kanadalaisia joukkueita ja niin poispäin, mutta pitkään esimerkiksi vaikka siinä vaiheessa, kun NHL alkoi seuraa, niin ei tajunnutkaan oikeastaan, että puhutaan kahdesta ihan eri valtiosta jopa. Joo, ja käytetään termiä, että lähdetään Pohjois-Amerikkaan. Niin. Öm, jos mietitään nyt, lähdetään vaikka siitä, että minkä, miten te erotatte, kiekkokulttuurisesti Kanada, Kanada ja USA. Totta kai Kanadassa ykköslaji, ykköslaji ja sillä tavalla seuratuin jenkeissä on paljon, isompi, niin USA on paljon isompi kilpailu siitä, mutta, mutta minkälaisia kiekkokulttuureja, jos mietittiin edellisessä jaksossa Ruotsissa, että oli se semmoinen niin yhteispelin kautta ja Muovautuvaa, muovautuvaa ja tietynlaista pelaajaprofiiliäkin jopa saatiin siihen rakennettua, niin jos, jos te mietitte USA ja Kanadan kautta, niin mitä te niin siihen sanoisitte? No on totta kai se kiekkokulttuuri aika paljon vahvempaa ja niillä on semmoinen tietynlainen ykkössuosikiasema ihan sama, mihin ja milloin mihinkin jääkiekkokisoihin menevät ja se on semmoinen kansallinen hätätila aina, jos aina, jos tota niistä menestystä ei tule odotetulla tavalla, ja se odotetapa on niin mestaruus ja kaikinen vuosi. Niin just se, että kun he ottaa sen sitä ei niin aseteta heille, vaan he lähtee sillä tavalla, että näillä lähdetään hakemaan, hakemaan sitä. Joo, se on just näin, että he itse näkevät itsensä aivan valtavina ennakkososikkeina oikeastaan aina, ja se kaikki muu, paitsi se voitto on pettymys. Mun mielestä makea juttu oli Kanadan osalta sotsi olympia että kun silloin julkistettiin. Ää, aika paljon Suomessa niin mä määritellään, että tämä pelaaja tulee vaikka siitä ja siitä joukkueesta ja niin poispäin, mutta Kanadan joukkue, kun julkistettiin, niin siinä oli syntymä osavaltio ja paikkakunta, mistä nämä, jokaisen pelaajan kohdalla. Sitten, kaikki, kaikki, kaikki, ketkä siihen tuli, niin ne olivat oli niiden, niiden, niiden niin kotipaikat, mistä, mistä ne tuli. Mun mielestä siinä oli, se, oli semmoinen makea kansallishenki, Joo, kyllä sehän, niin kuin, tähän, tässä voi varmaan niputtaa vähän niin tätä Pohjois-Amerikkaa yhteen. Siis, että se on myös siellä Yhdysvaltojen puolella, niin kyllähän heillä on sellainen ylpeys siitä, että jos joku urheilija tai mikä tahansa muukaan merkkihenkilö niin on jostain tietystä kylästä, niin kyllähän siinä vaiheessa, kun sinne saapuu, niin siellä, siellä mainitaan, että welcome to the hometown of Sydney Crosby, ja sitten se on se mm, Halifax vai mikähän se olikaan. Kyllä, ja sitten näitä tarinoitahan näistä aina niin kuin, tulee, että, että on niin kuin, justin tämmöistä, ketkä vähän tulee jostain poikkeavista ympyröistä, vaikka Jordan 2 tai joku muu, niin kyllähän niitä aina niin sitten nostellaan, että nämä on tällaisista paikasta, missä on kymmenen muuta asukasta. Mä oon kuullut tämän legendan siitä Suomussalmesta, että siellä oli se kyltti, missä luki, että pysähdyt tänne, tänne Ryssäkin pysähdyt. Just sota No siinä on jo tietty ero sävyissä, että, että onko tämä nyt se tämän ja tämän kotikaupunki vai onko niin. tällä ei oo kumuu Tää on siis suora lainaus legendä legendästä kyseistä kieltä, enkä käytä muut muuten hirveesti. Tota, mutta entäs jenkit, USA? No varmaan aika lailla, niin siinä on, on, tietysti se on valtava iso maa, mutta sitten puhuttiin tuossa sitä Venäjästä, niin Venäjällä on huomattavasti yhtenäisempi varmaan se kulttuuri sillä lailla, että Amerikassa taas se vaihtelee ihan, ihan hirveästi sen paikan suhteen. Että on tällaisia tosi paljon ohkaisemmalla, tosi kasvamassa olevalla taustalla olevia, vaikka joku Kalifornia, niin siellä on pikkuhiljaa alkanut tulla nyt semmoisia pelaajia, esimerkiksi NHL, ketkä on on kasvanut Kaliforniassa, mutta sitten siellä on taas semmosia niin kuin joku minnesotaa, mikä on sitten se jääkiekko-osaa Tietysti monen varmaan johtuu sitä että Kanadan läheisyys ja sit siellä on paljon tosi paljon eurooppalaisia, esimerkiksi suomalaisia, niin mm. sekin on ehkä auttanut asiaa. Minnei sotassa on talvi ja <lacht> Kalifornia, siis yle. jos mietitään Joo, niin kuin, yle. historian yle. back in millä ei ollut halleja. Joo, tarkkoja prosenttiosuuksia mm. nyt muista, mutta aika niinku siihen keskelle Yhdysvaltoja niin maantieteellisesti taitaa keskittyä se, mistä noita pelaajia NHL Yhdysvalloista tulee, että siinä on justiinsa sitä ja Chicago taitaa olla aika vahva kaupunki ja ylipäätään se ilinoija osavaltio siinä. Onko niin se vahva alue? Onko teidän mielestä Kanada ja USA välille isoveli pikkuveli Pystyykö siihen niinku tekemään sellaista? No varmaan tälleen niinku maailman poliittisesti, niin on. Niin mutta toki, sitten toki. jos puhutaan niinku jääkiekossa, niin on, mutta se on toisin päin. Että niin. Kyllä, varmaan. Kyllä, niinku uskoisin, että Kanada ainakin itse katsoo. Mä muistan joku. World Cup 96, mm. niin kyllä silloin Kanada ja USA pelaasi, pelaasi niissä finaaleissa ja silloin oli selvästi semmoinen asetelma, että, että jenkit on niin kuin, että he, he tulee tavallaan altavasta aina siihen, niin vähän niinku pienemmässä mittakaavassa Miracle on Ice ja siinä oli nimenomaan kyse siitä, että jotenkin että Kanadalla ei ole, ei ole varaa sitä häviitä ja siinähän kävi sitten niinku kävi. Ja tuoremmalla ajalta varmaan olisi ollut mielenkiintoinen Vancouverin olympialaista ja nähdään, jos Yhdysvallat olisikin vienyt se olympiakulla siinä kohtaa Kanada kotikisoista. Mun mielestä siinä on kuitenkin semmoinen makea kuvio siinä, että vaikka Kanada, USA, me, me ajatellaan, että siinä on isoveli-pikkuveli-asetelma, isoveli, mutta jotenkin tuntuu, että semmoisen USA... Se mansettiin ei sovi se, että me ollaan pikkuveli. Tuohon oli oikeastaan ottamassa kiinni, että mä jotenkin näkisin sen, että Yhdysvaltalainen mentaliteetti on se, kun tulee sanomaan, että olette pikkuveli, niin nauritaan pennaamaan. Jos mietitään tätä vaikka, otit Turo puheeksi 96, jonka Jere muistaa tosi hyvin. Jere itse asiassa pyyti, että käydään. Jim Carrey on muun muassa ollut joukkueessa yhdellä r Kyllä, kui, kui, niin. kuitenkin, kuitenkin maalivahtina. tähän on nyt pelaaja-ajatukseltaan semmoinen, mitkä minä muistan niin USA-laisina kiekkoilijana. Bilgerin Chris Jellius, Tony Monte, Adam Detmars. Mm -hmm. Tämmöisiä niin legendaarisia pelaajia, Modano, ketkä ne ketka, Jeremy Rowning, Keith Juliet Pat LaFontaine, John Leclerc, Leclerc La Brian Leach, Sean McEacern, joka kävi pelaamassa Kiekko-Espossa Kiekko Kiekko Sano, sanoisin. Ja Dead kävi... Donato taisi olla tutos. Joo. Ja Mike Richter, maalivahti. Aista maalivahtia haenetessa pitkään aikaa. Ja tietysti Gary Suter vielä. vielä. Keith Katchuk, Duck Wade. Duckweight itse asiassa oli siinäkin joukkueessa 2004, joka pelasi World Suomea vastaan ja teki muuten maalinkin siinä, siinä kyseisessä, äh, kyseisessä ottelussa. Mutta tämä semmo, oli aika pitkään se, Kyllä. millä mentiin. Mielestäni 2002, jos mentäisiin olympialaisiin Salt Lake City, niin kovin montaa pelaajaa tästä ei vaihdu, vaihdu, Kyllä. vaihdu pois. Joo ja se tavallaan eroa varmaan näillä on just ollutkin vähän tohon isovelin pikkuveliasetelmaan kuitenkin viitat, että kyllähän Kanadalla se tavallaan se puuli, mistä näitä pelaajia on voinut valita, niin on ollut kuitenkin huomattavasti laajempi kuin Jenkeillä sitten, että kyllä heillä on ollut kapeampi se kärki. Nythän se on vähän muuttunut. Jenkeissä on tietysti tehty tosi systemaattista työtä siellä puolella Ann Arborissa, että, että, että se on tuottanut heille hedelmää. Ja se mikä on nyt sanottava siis tästä, tästä, jos se nyt jollakin jää vielä epäselväksi, niin siis USA toden totta voitti mm, Tämä kyseisen World Cupin, Cup, jossa no, Venäjällä oli kohtuullisen kovaa joukkoja, muun muassa Alex Kovalev, Alex Kilni, niin Sergei Perezin, Igor Larionov, sen, sellaisia pelaajia. Niitähän ei ihan hirveästi nähnyt muuta kuin näissä World Cupissa, se ei sitä ennen Kanada Cup-nimellä. Suomella pelasi muun muassa Juha Riihijärvi. Joo, kyllä näin. Jyppi legenda. Kyllä. Ja sitten kun mietitään, että Kanadalla pelasin tässä siis aikaa siihen, että näet, ketä Kanadalla on pelannut, niin eikö finaalithan oli moni osa sit? Oli joo. Pelattiin eri kaupungeissakin mun mielestä aina. Joo. Mole molempien. Sanoisin, että niinku osaa pelattiin Jenkkien puolella ja osa Kanadan puolella. Ja oliko niin, että eurooppalaiset joukkueet pelasivat alkusarja Euroopassa ja sitten Pohjois-Amerikassa pelasivat nämä ja Pohjois-Amerikalle? Plus sitten, joo, olisiko Venäjä ollut siellä tai... Joo, näin se ehkä oli joo. Jotain, jotain sen tyyppistä, ja samalla kaavalla tietysti toistu sitten 2000, heti perään 2004 niin. tämä kuvio, mutta siis Kanadalla pelas Wayne Gretzky, Claude Lemieux, herranjumala, Ed Jovanovski, Eric Lindos, Mark Messier, Scott Niedermayer, Bill Ranford, joka mainittiin Kanadan jaksossa, Joe Eikö tämä ole Kanadan jakso? Niin. Eikun, anteeksi tuolla. Varmaan jossain muussa jaksossa. Slovaakia. Tse, tseki itse Slovaakia. Jossain siellä, koska se liittyy siihen Kroatiaan. Kroatia. Mutta Rod, Rod Brindamorea kuitenkin, niin tämä oli aika merkittävä asia, että tässä USA pystyy kaatamaan. Ja nimenomaan Kanadan. Miracle-onais alun perin hän oli USA ja Neuvostoliiton välineet, ja tietysti siihen liittyi kylmä sota. Mm, kyllä. Vielä sen sitten Neuvostoliitossa joku tunsi nahoissaan. Kyllä. Ja kyllähän tässä tietty vaikka Kanadankin on pelkkää legendaa, mutta, mutta kuitenkin niin huomaa ehkä vähän sen, että, että, että Kanadalla on ollut tietyllä tavalla semmoinen jonkinlainen, ei ehkä vielä tuossa vaiheessa, mutta sitten sanotaan, että Gretzki ja Lemion jälkeisenä aikoina niin oli vähän semmoinen vaisumpi ajaajakso menossa, että he ei kuitenkaan ollut ihan, ihan tavallaan sitä toppia huolimatta siitä, mitä he itse ajattelivat. Ja kyllähän se näkyy niin esimerkiksi heidän Varausvuoroissa. Ja jossain vaiheessa se alkoi ehkä vähän myöhemmin näkyä myös muun muassa esimerkiksi kaksikymppisten kisojen menestyksessä, että pitkään vielä heillä meni se, että he pelasivat, eikö heillä ollut joku aivan älytön kultaputkikin jossain vaiheessa kaksikymppisissä mm -hmm. ja, ja näin. Ja se, nimenomaan se 20 m on monesti Kanadassa sitten semmoinen heidän niin kuin jopa vuoden ihan päätapahtumia, jos ei tämmöistä arvokisaa ole esimerkiksi olympialaisia, missä NHL-peläät olisi mukaan. Niin mä en tiedä miten iso juttu se MM-kisat sitten kuitenkaan on... Miesten on, vai... Miesten. miesten niin ei, no ei, on varmasti niin kasvattanut mene merkitystään, mutta siellä kuitenkin siinä vaiheessa, jos ajatellaan Kanadaa, niin siellä pelataan siinä vaiheessa Stanley Cupin play ja jos mukana on kanadalaisia joukkueita, niin kyllä varmaan kaikkien huomio on silloin, ainakin niillä paikkakunnilla, niin niissä, et ei, ei kukaan varmaan seuraa silloin yöllä pelattavia MM-kisoja, mm. kun ne käytännössä kuitenkin aina pelataan Euroopassa. Niin, Kanadallahan muutenkin, kohtuullinen inflaatio tuossa hommassa hävii Spengler Cupin finaalin 2003. 18 uuden vuoden haattona kalpalle. Joo, sanota, Siellä on kaikki parhaat on siis tunnetusti Spengler Cupissa. Niin, kyllä, just näin. Ja käydä sen pitkän polun siinä, siinä nimenomaan sitä. Kuukausien ei, ei Muusta ei tullut mieleen, mutta jostain syystä, kun Elite Prospektista aukaset Kanadan Joukkuen tähän niin ihmetteli, että miten tuommoiset pelaajat on, on pelannut MM-kisoissa, niin että miten se, miten se, Spengler Cup-joukkueesta on kysymys, mikä tässä on. Miten se Spengler Cup-joukkue julkaistiin? Julkaistiinko siinä silleen, että oli ne kotipaikkakunnat vai? Kyllä se, kyllä se muuten ihan oikeasti taisi mennä. Älä, niin kuin, älä, jo, vale. Ei, mutta jonkun, jonkun tota sosiaalisen median kautta ei nyt ihan samalla tavalla, se taisi olla, onko se TSN niin siellä? Joo, se, se. Niin pää, pääosa, niin siellä tämä olympia julkistus, niin se oli oikeasti se, mikä se oli. Kyllä, jo, se, sitä, se, oli kyllä, se oli mielenkiintoinen. Oi, oh, siitä sitä oli ihan jännä, jännä seurata. Toivotaan, että nähdään taas kisoissa. Niin, ö, mihin suuntaan tämä kaikki on mennyt, jos mietitään niin sieltä vaikka 96 vuodelta, vuodelta ylipäänsä? Jos mietitään USA-alta nyt vaikka, että Brett Hall on ollut semmoinen tasaisen varma ja Jeremy Rownick ja niin poispäin. Ja Siinä oli muuten hauska, että nämä hyppään tähän väliin heti, niin. kaksi nimeä, niin myös viisi vuotta nuorempi pikkuveljeni niin seurattiin tosi tarkkaan NHL ja nämä kaksi oli meidän suosikkipelaajat Veljeni suosikkipelaaja ehdottomasti Brett Hall ja mulla Jeremy ja. Rownick. Brad Hall on myös se Calgary Flamesilla, kun silloin pel pelasi Ann hall niin Brad Hallin laukaus yhdistettynä vielä sama samassa kenttäisessä pelanneessa El niin Kyllä. Siellä heti tuhoista jälkeen. Niin, niin tuota, mutta sanotaan, että Jeremy Ronin on kuulunut myös omi omiin tämmöisiin. Siitäpä nämä nimet oikeastaan tuli, tuli, tuli ekana. Keith Katsak kans mm -hmm. kanssa. Mutta sitten jos miettii nyt Patrick Kanein tyyppistä kaveria, sitten tämä Johnny Cotro- Kudrow, eikö Johnny Hockey. Niin, niin sen tyyppisiä pelaaja Onhan hän nyt niin kuin ihan eri puusta tavallaan veistettyjä kavereita? Joo, siinä ehkä näkyy myöskin se jääkiekon muuttuminen vuosien varrella, että on tullut semmoisia niin paljon nopeampia ja paljon taitavampia, että se ei ollut niin siinä, niin kuin siinä voima- ja siinä kovaa taklaamisessa ja kovaa laukomisessa se keski, ke, keskipiste, vaikka toki nekin varmaan näiltäkin kavereiltä sujuu varsinkin laukauksen puitteissa. Niin Bret Hall on kohtuullisen voimakas olueystävä on sitten näin, ollut sitten minkin, sikäli kun katsoo lopputulosta, niin sitten jos miettii näitä sukupolvia, että Patrick Kane on 32-vuotias tällä hetkellä, 88, ja hänellähän oli taksikuskin kanssa jonkunlaista väliinselvettelyä, väli siis jotka, jotka tuskin tapahtuivat aivan selvin päin. ja sitten taas Johnny Codro taas näyttää semmoiselta niin viimeisen päälle urheilijalta, joka ei ollut nähnytkään muuta kuin mainoksissa, niin, niin, niin, niin tota, että muuttumaan päinhän se kaikkialla on ja eikä USA alkaa siitä, siitä kelkasta sillä tavalla. Ei ole semmoista ylpeyttä, että tarvinnut jäädä sinne johonkin vanhaan kiinni. Kyllä joo, me tuossa edellisessä jaksossa puhuttiin Erik Carlsonista ja hänen vaikutuksesta esimerkiksi puolustajien pelaamiseen, mutta se on ehkä vähän laajemminkin nähtävissä, että se on ehkä sieltä lähtenyt myös se vaikutus sitten myös, joka on siirtynyt tuonne Pohjois-Amerikkaan, kyllähän heidän niin kun, tämä kulttuuri muuttuu. Ehkä se on tietysti varsinkin Kanadassa niin hyvin vahva ja voimakas ja semmoinen pitkäkestoinen, että miten sitä kulttuuria ollaan rakennettu, niin se ei ole ihan yksinkertaista niin kuin lähteä sitä muuttamaan. Kyllähän yksi osa-alue, missä se näkyy, niin on se, että kyllä, esimerkiksi vaikka miettii, että tätä valmennuspuolta, onko Kanadassa maailman parhaat valmentajat, niin väittäisin, että Euroopassa on myös varmasti parempia valmentajia kuin mitä vaikka Pohjois-Amerikasta löytyy, esimerkiksi NHL, mutta ei sinne ei ole vielä se portti on vielä tavallaan aukaisematta. Siellä on vähän käyty koettaa, mutta on, ei ole päästy läpi. Onko se, niin, niin kuin, onko se siitä, että se on niin sisäsiittänyt vai onko se, on, onko se jopa kysymys. Mietin vain sitä, että onhan siitä kuitenkin aika pitkä aika kun Alpo Suhonen esimerkiksi jakso tehdä sitä työtä ja mennä päävalmentajaksi asti. Siitä saa olla ihan mitä mieltä tahansa niin kuin Alposta henkilönä, mutta se, että hän on ollut Anhal-joukkojen päävalmentaja, on mielestäni semmoinen osoitus, että hän on jotain siellä onnistunut tekemään oikein. Kyllä, Onko se joku semmoinen niin. suomalainen, koska jos miettii Alpo Suhoaseen sitä semmoista onko tämmöinen sielumaisemaakin jotakin, niin hän on semmoinen taiteilija luonne, käsittääkseni mm, myös ihan teatteri, teatteri, onko jopa teatterijohtaja? On toi ollut, ollut Jossain vaiheessa, niin, Pori -Jatsi niin, niin hän, hän ei ole semmoinen ehkä perinteinen niin kunnia-asioissa pysy, pysyvä ja, ja niin poispäin, mikä, mikä tavallaan niin kuin vaatiikin varmasti nöyryyttä mennä tommoseen kulttuuriin. Joo ja jotenkin semmoinen, hänellähän on hyvin tämmöinen, holistinen valmennusote ainakin nykyään, että näkee tavallaan sen pelaajan semmosena kokonaisena ihmisenä ja kaikki vaikuttaa kaikkeen ja ymmärtää tavallaan sen kokonaisuuden. Niin mielestäni se siirtyy myös siihen, että minkä takia hän on ehkä saanut sen aseman siellä Pohjois-Amerikassa. En tarkoita sitä, että siellä valmennettaisiin näin, mutta että hän on nähnyt sen just sen poluun semmosena, että tässä ei ole semmoista oikotietä, oikotietä niin kuin onneen. Jotenkin mielestäni mä vähän aina mietin, että tässä on puhuttu sitä paljon, että pitäisikö Jukka olla nhl päävalmentajana niin Mun näistä vähän puuttuu semmoinen jotenkin, en nyt väitä, että ymmärrän itse paremmin pohjois-amerikkalaista valmennuskulttuuria tai sitä, miten ne seurat siellä toimii, mutta kun Jukka Jalonen, mutta jotenkin mulla on niinku semmoinen ajatus siitä, että kyllä sinne pitäisi osata lähteä aika nöyrin mielin sillä lailla, että vaikka on voittanut kuinka monta maailmanmestaruutta, niin silti pitäisi lähteä sinne niin, että... Et Antaa arvostus myös sille heidän kulttuurilleen ja sille toiminnalle ja hakee ehkä sitten kasvattaa vähän sitä omaa mm. roolia siellä, että ymmärtää se, että hei! He Pidää tavallaan niin suuressa arvossa sitä menestystä, mikä vaikka Euroopassa on saavutettu, kun sitten mitä minä he pitää vaikka sitä Kanadan juniorisarjoissa saavutettua menestystä nyt esimerkiksi. kysehän on luottamuksesta kuitenkin. Niin, Et jos, se, jos se tavallaan ansaitsee jonkun luottamusta, niin ei se oikein niin kuin huutamallakaan tule. Mm. Tulee. Mikä mun mielestä, siis mi, voin olla tässä väärässä, mutta esimerkiksi Jukka Jalosen kohdalla niin mun mielestä se tulee olemaan hänen este päästä sinne, että se ei ole niin kuin, tavallaan tarpeeksi nöyrä se asenne sitä kohtaa. sitä kohtaa. Voin olla tässä väärässä ja mielellään onkin, mutta, mutta se tavallaan, ei se oikein tule semmoisella huutamalla, että minä olen hyvä. Ja tässä, mm, tässä, ei, ei se mulla, mulla ainakin alkaa vituttaa ennen kuin semmoinen tyyli, tyyli hoitaa asioita. asioita. Näytät on sel selvät totta kai, mutta... mutta se on omanlaisensa prosessi, miten siellä asiat etenee. Joo, ja siis paljon kun on tuosta puhuttu, että kuka se seuraava eurooppalainen päävalmentaja olisi sitten NHLissä, niin keskustelu on keskittynyt erittäin paljon Richard Grenborg ja Jukka Jalose, Oikeastaan nämä kaksi ollut ne suurimmat vaihtoja, joita ne hmm. esille on tuotu, mutta varmaan Marko Turmoi on iso iso vaihtoehto nimenomaan eurooppalaisena valmentajana, kuin tällä hetkellä on jo Los Angeles Kingsin valmennusryhmässä muistaakseni mukana, ja kun on pitkä pelaajaura sieltä NHLstä, niin totta kai myöskin se luottamus on sitäkin kautta jo aivan ylipäätään että tietää nimeen, nimeen tuommoisessa tilanteessa. Mä, niin kuin, en voi olla ajattelematta sitä asiaa sitä kautta. Jos mietitään vaikka Sami Kapanen tuli silloin muutama kausi sitten kalpa valmentajaksi. Silloin tuli esimerkiksi Ale Alexander Texier, joka oli just varattu niin se tuli, se tuli kalpa. En väittäisin, että jos Kapanen ei nimenä olisi ollut siellä valmentajalistalla, niin se teksier olisi jossain muualla ollut. Totta kai siinä oli kekäläisiä kapasinkin tunteminen välissä. Ja niin Kekäläisten. Poispäin, mutta... oli usein... Niin, totta joo, totta. Niin, kyllä, kyllä kun siinä Mutta Janne, kyllä, Janne tällä ihan, välissä. Ihan varmasti oli vaikutusta myös tällä, että niin. on, on niin valmentaja, kuka tunnetaan pohjois amerikassa nimenä. Alpo Suha sitten on pakko sanoa nöyrit, mä en ole ihan varma tästä, että onko tämä haastattelu todellinen radioista kuulinta, Ilmeisesti siis valmentanut juniorimaajoukkuetta jossain vaiheessa. On, on. Ja tota, onko Länsi-Saksaa siihen sitä joo. vastaan ollut peliä, toimittaja kysynyt, että kuinka vaarallisena pitää tätä joukkuetta. Ja, kuuleman mukaan vastaus on mennyt kuitenkin niin, että historia on osoittanut, että aina kun saksalainen laittaa kypärän päähän, niin se on vaarallinen. <laughs> Mutta <laughs> Mut pakko siis tähän vielä, vielä tähän jatkaa tätä keskustelua tästä kulttuurista ja siitä valmennus, valmennuskulttuurista ja miten ne nimenomaan rakentuu ne valmennustiimit siellä, niin kyllä se on, se on ajattelee vaikka nyt Jukka Jalosta tai miksei myös Richard Grönboriani niin kyllä se kuitenkin niinku pitää lähteä nöyremmin mun mielestä rakentamaan sitä omaa uraa vähän niinku erillisenä urana siellä Pohjois-Amerikassa, koska ei ole sitä semmoista taustaa, mikä nyt vaikka Sami Kapasella tai Ville Niemiselle, jos nyt suomalaisia valmentajia ajattelee, niin, niin on siellä, niin, että heillä on tavallaan se verkosto olemassa. Ja sitten kun valitaan NHL-joukkuen päävalmentajan niin kuin Joni just sanoi sitä luottamuksesta niin eihän siihen pesti valita semmoista kaveria, ketään esimerkiksi omistaja tai mm. GM ei tunne. Mm. Ja nyt sit tai ei pysty Keskustelemaan Ei, vaikka. Kyllä, niin kuin, siis kyllä. Sillä tavalla, tiedätkö, että miten sen luottamuksen rakennat niin. jonkun omistajan kanssa, niin kyllä sinne nyt pikkusen enemmän pitäisi kyllä. pystyä kuin päivää. Näinhän voisi ajatella, että suomalaisille voisi olla tie avoimena vaikka mm. Kolumbukseen, kun siellä on Jarmokekäällä, mutta mm. taas hänellä on niin kuin ehkä sitten omat asiat sillä lailla pelissä, että voi olla jopa henkilökohtaisesti aika kova riski ottaa suomalaista valmentajaa, koska sehän on ihan selvää, että hänet tuomitaan sitten sen mukaan ja, myös. Ja Ihan hyvä osoitus Jesse järven varaamattomuus. Kyllä. Aikanaan no, aikana hän valitsi toisia ja tietysti varmaan taputtaa itteensä kyllä. molemmille poskille kannustuksena, että Niinpä hienosti. Väistettiin Kyllä. luoti, luoti se siinä, toki, siinä on toki niin kuin se tilanne, että en mä tiedä, tätä kun on katsottu niin Suomen näkökulmasta, että jos sitä katsoisi niin pohjoisamerikkalaista näkökulmasta, niin onko sitä varausta, niin. että Pierre-Luc Dubois niin, on niin kuin, onko sitä arvosteltu sille, siinä hetkessä mm. edes siellä, että olipa älytön varaus? Suomessa niin se oli, niin kuin, että mitään ihme. Mm. Niin, mutta just tämä suomikytköksen kytköksen kyllä, kautta tavalla oli se, kyllä. että mitä ihmettä, että niin, ei ottanut suomalaista, että se, Pierre-Luc Dubois ollut sentteri? On, on sentteri, niin eikö niin kuin aika... Ja sitä kauttaan mm. se nimenomaan oli tarve aika... Niin, niin. Ja hän on myös parempi pelaaja kuin Jesse Puljana. Niin. niin, jos mietitään, että jos Patrick Laine ei olisi niin älyttömän lahjakas siinä omassa tekemisessään, mitä hän on, niin tuskin hänkään olisi ollut sen Pierre-Luc tai sanotaan, että juuri se tarve olisi vaikka mm. ollut Winnibeg just, ju, just siihen kohti, niin todennäköisesti hän olisi mennyt myös ennen lainetta, mutta koska lain nimenomaan on siinä niin lahjakas kuin on, niin ja oli tavallaan osoittanut sen, sen aikana se. toki. Suomen näkökulma oli siinäkin hassu, mm. että puhuttiin sitä, että onko Austin Matthews vai Patriklainen parempi pelaaja. Kyllä siinä nyt oltiin taas aika hakootellään. Niin, niihin niin laskettiin maalit. Niin, kyllä. Siinä, siinä kohtaa, että kun me enemmän maali vähän niin kuin itse asiassa Kaapo Kako ja Jack Hughes niin, si, siinä oli myös mm. sama, sama juttu Ö, mutta USA ja Kanada pelaajia Ö, ketkä teille on jäänyt mieleen, lähdetään ensiksi sitä kautta tuossa mentiin äsken toisin päin, mutta lähdetään ensiksi sitä kautta että ketkä niinku Jere vaikka aloittaa Kanadalta esimerkiksi ja USAltakin Mitkä pelaajat sulla nousee esille mieleen ensimmäisenä? No kyllä nyt jos jenkeistä aloittaa vaikka tässä kohtaa, niin tai että saa eliteprospektista katsoa tätä tähtiä ja kultipelaajien listaa, niin tässä on harvinaisen selkeä tämmöinen raja, mihin itse osaa jonkun rajan vetää, että mistä muistaa selkeästi on näitä pelaajat. Kyllä se on 70-luvun taitteessa aika voimakkaasti, että siinä on Brian Leedsiä ja Jeremy Rownickia ja Mike Modanoa, mutta sitten kun mennään pari vuotta taaksepäin, niin on Eric Weinrichiä ja Mike Richteria, ja Ed Oltsikkiä, niin ei oikein osaa enää pelinotteista sanoa yhtään mitään, vaikka nimet olisikin tuttuja. Ed Oltsik taitaa olla NBC-kiekko on tietysti näissä nykypäivän Halu-peleissäkin taitaa olla. Häneestä pakko sanoa, kun olen aikaisemminkin viitattu näihin Esa Tikkasen puheisiin, niin Tiki piti häntä todella suuressa arvossa silloin. Jos et ihan väärin muista, niin tällä kun Rangers voitti Stanley Cupin, niin silloin Olczak oli, oli niin sanotusti ylimääräinen hyökkäjä ja hän oli ollut aivan innoissaan siitä roolistaan. Siis siinä, oli vetänyt aina kaikki alku, alkujumpat ja muut siellä vetänyt kauheat soutennen peliä ja pumpanut joukkua aivan täyteen lentoa ja sen jälkeen siirtynyt sinne Poppari-osastolle katsoo peliä. Häntä pidettiin tosi kovaana, että tämmöisen Mulla on Phil Hausley on semmoinen niin kuin Jenkki, jenkkien pelaajista, semmoinen. Ja sitten myöhemmin tietysti vielä valmentaja jäänyt mieleen, mieleen tyyppinä, pakkina, hyvin ei sen Pohjois-Amerikan ajan tyyppinen. Ja tietysti tämmöisen länteenkin uralle kohtuu merkityksellinen. Puolustua. Joo, ja ihan kohtalainen valmentaja. Ja Teppon teppo hummisen. Kyllä, kyllä, kyllä. kohtalainen valmentaja on myös, niin kuin, vaikka mm. tiha ei ole lähtenyt ehkä siihen lentoon, mutta mm. just tavallaan esimerkki myös siitä. No, Buffalo Sabers, niin. Niin, kyllä, ja nä eikös Näsvillessä ollut myös. Joo. Kyllä, tossa kun vähän noita vanhempia pelaajia, taas kun itse on tätä eri ikäluokkaa luokkaa kanssa, niin vähän noita vanhempia, niin kun katsoin, on no nimet kaikki kuulosti tutuulle, siis ketään tuossa mainittiin, mm. ja sit toi Tom Barrasso pistää Joo, jotenkin jät... silmää, että, että kyllä legendaarinen Pittsburghin mestaruusveskari. Ja sitten heti perään siihen Kevin Stevenson. Kyllä. Tossa, to. Parasta susta, niin esimerkiksi semmoinen on jäänyt mieleen, että Pittsburghillakin silloin, kun niitä mestarouksia tuli, ne oli niin hyvää se joukku, että kuinkahan hyvää maalivahti hän niin loppujen lopuksi sitten oli. Ja mm. piettiin kuitenkin aika kovassa arvossa, mutta tietysti ei mestarijoukku ole koskaan huono veskari voi olla. Mutta... Niin ja muutenkin jota, joku laukaustilasto on se, koska ei hyökkäysalueella <laughs> hyökkäys vietetty ajan suhteen. Toki hyökkäysalue on ollut pienempi siihen aikaan. Niin ja on, on se saattanut olla, että siinä on tullut muutama hyökkäys myös omi omia... niin. Ja, se, ja sehän oli itselle yllätys tuossa joku aika sitten, että oliko se se ensimmäinen mestaruus Pittsburgiltä 90-luvun alkuun, niin Lemio ei pelannut runkosarjassa kuin jonkun parikymmentä peliä Joo. loukkaantumisten takia, takia ja vähän poikkeuksellisesti ei voittanut sillä <laughs> pistepörssiä, mutta sitten taas playoffeissa asiat onnistu. Kyllähän niin kuin Jenkki pelaaisi Yleisesti on pakko sanoa, että kun katsoo tätä heidän vaikka top 10 NHL-tehopisteet, niin siellä on yksi pelaaja, joka on Patrick Kane. Että, että kyllähän siellä niin kuin sillä lailla tämä legenda-osaasto, ketkä nyt on, jos laskee just nämä Hallit ja Modanot ja Hauslit ja Rounikit ja Katsukit siihen, niin kyllähän heidän niin kuin se historia on ollut tosi vahva. He on ollut tosi hyviä pelaajia. He on pelannut kuitenkin, käytännössä kaikki nämä on pelannut silloin, kun NHL ei tehty ihan hirveästi pisteitä, niin olivat oikeastaan uransa huipulla. Niin, tai no tehtiin ja tehtiin, mutta ainakin seuraan loppupuoli niin oli sit semmoista, että myös ne maalimäärät oli vähän vähäisempiä, niin kyllä heidän pistessaltat on, on kovia. No jos usa nyt miettii niin tämän hetken asioita pakko muuten tuo nimeenä, sen verran heittelee tämä ajatus, mutta tuo Terien Hatzer. Joo, ja ja myös veljensä, Kevin, veljensä Kevin. Kevin Muistaakseni he oli 96 World Cupissa kunnostautu myös nyrkkeinen se Joo, he oliko niin, että, että, niin oliko sillä tavalla, että tuomari valitsi pikkasen väärään aikaan mennä, mennä väliin, niin jonkun niin pitiin tuomarin, tuomarin kenttään siinä, siinä tota säikätyksessä. Mutta, mutta jos miettii niminä tällä hetkellä vaikka tota Patrick Kane, Oston Matthews, Chuck Eichel, Kyle Connor Max Pacioretty, Blake Wheeler, Johnny Codro, Brock Nelson, Dylan Larkin luettelinen niin siis tässä Todennäköisesti NHLn parhaita jenkihyökkäjiä, niin aika sillä tavalla hyökkäysvoittoisen ja hyvää joukkueen on saamassa kasaa melkein mihin tahansa turnaukseen, kun sille päälle sattuu. Kyllä, siellä sitä taitoa riittää ja ehkä jotenkin on ollut havaitseminen on viime vuosina sellaista trendiä, että se pelaaja massa alkaa jenkeissä lisääntyä, että se niin, kuin se, niin sanottu pelaaja josta niitä pelaajaa vaikka maanjoukkueisiin valitaan, niin on laajempi, mitä se joskus on ollut. Ja näiden takana tietysti TJ osi Tori Krook ja sitten puolustajista Rajan Suteria, ja Jack Paris ei edelleen. Eikö Tori Krook ole puolustaja? Kyllä. On, totta kai. En <tolivu> mä <sanoin>. Just näin. <tolivu> Mut ja, ja, ja suuremmalla syyllä itse asiassa Tori Krook on puolustaja. Kyllä, mutta silti jotenkin, tämä nyt on aina tätä omaa tämmöistä nostalgisointia, mutta kyllä jotenkin musta niinku silti nimiinä. nämä mitä sä äsken luettelit tuossa sanoin, mitkä on nyt ne heidän kovat kärkiukot, niin nimiinä silti, Hall, Modano, Katsuk, on paljon kovempia on, on, nimiä on, on, on. Niin suhteessa on. siihen, että, että onko, onko nämä, niin ihan, vaikka ajattelen sitä NHL, no Kane on edelleen on niin ihan sitä aivan, aivan niin varmaan kovinta kärkeä mm. ääressä, mutta onko nämä muut nimet välttämättä niin kuitenkaan, Sitten, te osaatte ehkä nyt paremmin vielä sen sanoa, niin onko kuitenkaan ihan niin sitä kärkiosasti? No ei, mutta sit, ta, enemmän mua niin kiehtoo tuossa se, että kun tuon tuommoista aika tasaisen tappava hmm. tasaisen tappavaa ja se, niin hmm. siinä taso heitto tavallaan, okei ei Kanadallakaan, koska siellä on niin helvetisti pelaajia hmm. että, että niitä mahtuu siihen mutta, mutta se että, että jotenkin tuntuisi että tuosta saisi semmoisen aika jotenkin se joukkueen Saa sitä tasaisen, mutta jos verrataan vaikka Suomeen, niin kummalla on esimerkiksi kovempi kärki? Suomella vai Jenkeillä? Suomella Just hmm. näin, mä olen samaa mieltä Mutta auttaako se kärki? Kyllä Suomi saa silti aika tasaa senkin. Jos se, jos se muu, muu osa vuotta. Ei se Suomella enää. Me voidaan jossain vaiheessa puhua Suomen tulevasta olympiajoukkueesta. Niin. Mutta kyllä, niin kyllä mä sanon, että Suomi on kovempi kuin Jenkit nykyään tällä hetkellä. Mä on silti jotenkin, vaikka, vaikka ymmärrän pointtisi, niin mä oon silti sitä mieltä, että Jenkit on lähempänä olympiakultaa kuin Suomi. Mä uskon, että Suomi on. No niin sä, ja se perustuu ihan puhtaasti siihen ajatukseen siitä, että minkälainen... Niin minkälainen niin urheilija profiili niin turnauspelaamisessa niin silti uskon Suomea no toisaalta tietysti turnauspelaamisessa ja sitten, ja sitten kyllä niin tässä kohta mennään tuohon Kanadaan mm. varmaan niin, niin jotenkin uskon siihen, että tai mun niin silmin tai omasta näkövinkkelistä niin Kanadallakin on todella laaja ja heillä se kärki on kivi kova. Mm. se on niin kuin, että tässä ei ollut ihan, mun ei ole ihan sitä. siis sehän siinä oli huikeeta se silloin kun sitä Sotsin olympiajoukkue että silloin silloin julkistettiin ja sitten kun katsoin sitä listaa, että ketkä sieltä jäi vielä pois. Kun siellä oli sanotaan, että uran loppupuolella olevaa Chris ja oli ed edelleen siellä. Toki pelasimme. Niin, kyllähän per... Kanada varmaan saisi se no. C-joukkueenkin, jolla voisi pelata niin loppeä niin. Minkä takia? Minun mielestä oli todella hyvä, että silloin World Cupissa oli tämä nuorten pohjois-amerikkalaisen mm. joukkue erikseen. Kyllä, nyt, nyt voi olla, että puhun aivan höpöjä, koska luotan tässä kysealaiseen lähteeseen, joka on Jani Alkio ja Esa sen podcast, mutta tiesittekö tätä tai on, mahtaako tämä oikeasti olla totta, koska siinä sanottiin näin, että siinä World Cupissa niin Suomen joukkueen keski-ikä oli koko turnauksen nuorin ja oli nuorempi kuin tämä alle 23-vuotiaiden joukkueen keski-ikä. Se on melko varmasti tarkistettavissa. Mm. Mutta se mun mielestä kuvastaa tavallaan vähän tätä. Kyllä mä uskon sen verran, mitä nyt Jani Alki on. Kyllä mäkin uskon. Sen taisi kyllä tikkaneen sanoa. Se meni siinä. Ja sitten onko täällä vessanpöntö? Vessanpöntö on sellaista. Mutta sanoa sen niin jotenkin vakuuttavasti ja Alki on sen. Mä mielestä vähän sitä, että se siis tällaisena sivujuonteena tästä. Mutta että... Mistä se kuvastaa vähän sitä tilannetta, missä Suomi, Suomi joku saa... oli, oli silloin kyllä tosi Oliko joku ikäraja kriinta? silloin siinä Jenkkien ja Kanadaan? Oliko se 23. Niin se oli se, että niitä pelaajia, ketkä oli valittu siihen, niin ei saatu valita, että, että varmaan, olisiko se just ollut niin, että 23, koska se, siis siihen tämä oli alle 23 niin, nii, nii. Niin varmaan. Onko se edes että... mahdollista, että se on sitten nuorempi? Kai se sitten on. Niin. Kun miettii, että siinä kyllä. on kuitenkin ollut Patrick Laine 18. Kyllä, se Bastian 19. Kyllä siellä oli, oli, niin tosi, oli varmaan tosi noita. En mä en jotenkin osaa sitä sanoa, mutta näin. näin niin, siellä. Niin. niin toisaalta tietysti jos mietit, että Kanadalta ja USA-alta saisi 18-19-vuotiaita, niin, niin, siis, niin niilläkin on tekemistä siihen joukkueeseen. Kyllä. Mut joukkueeseen kyllähän sinä on... olisi varmasti niin jotain, näitä, ketkä sinä alle 23-vuotiaiden joukkueessa, niin olisi varmasti pelannut niin kuin niissä kun Conor McDavid nyt tulee esimerkiksi mieleen aika nopeasti. Jenkeistä Oston Matthews ja Jack Aihel varmaan kyllä, Siinä on muuten sitä, kuitenkin sitä äärin kärkeen, mm -hmm. niin jos miettii niin just vaikka nämä kaksi, niin no montaa voi olla monta mieltä, mutta kyllähän niin Matthews niin on jästään on kokemattomuudestaan vielä huolimatta kuitenkin niin on, on niin ihan kärkinie. Mutta on tikkasen luotettavuuteen, muista muutama vuosi sitten hän jossain, jossain ennakossa julisti kovaa ääneen, miten. Yhdysvaltojen joukkuekoosta jostain Boston Collegein pelaajista MM-kisoihin, niin ehkä ihan hirveitä painoarvoa en mm. lähtis antamaan. Puhutaan samasta miehestä, joka oli menossa tuonne, tuonne, tuonne hetkinen nyt, lugano <laughs> No... Anteeksi Esa, pätkä on tulossa, tu, tulossa tässä seuraavaksi. On nyt, tässä on Joni, kyllä... Joni on vetunut. nyt oli kyllä Jereekin mukana tässä vahvasti. Oh. Lähine, Lähine jere, kyllä, kyllä, tässä. kyllä Ei ihan oikeasti, toivottavasti että tämä ei tarkoita sitä, että jos näitä Edmonton, suomalaisia Edmonton legendoja tässä näin haukutaan, niin ei kai se nyt mennyt niin että mulle jää Raimo Summanen, koska siihen en peli ei. En se, se on kyllä, siihen ei lähde kukaan. Pelittääkö Reijo Ruotsalaisen? Niin, vielä Reijo Ruotsalaisen. Reijo tuli mieleen että kun Reijo Ruotsalainen pelasi Tapparassa, niin silloin oli, oli tota, hänen pelinumeronsa oli semmoinen napakymppi, missä oli siis ykkönen ja sitten nolla, ja se oli tikka Joo. keskellä siis, siis, en tiedä, ootteko, ootteko tietoisia, mutta Reijo hän pelasi hetken aikaa Kalpassakin. Joo, kyllä, muistan. Ennen kuin lähti sitten Sveitsiin ehkä. Ehkä siitä tai jonnekin, mutta, mutta silloin mä muistan, että hänen paidassaan oli semmonen, siis kaikilla muilla oli ihan normaali paita, mutta hänen paitaan Juha Junno oli myynyt semmonen, semmosen aivan, siis mun mielestä siinä oli paketin kuva siinä. Joo, pa pa joo, tai joku semmonen oli. Murana. Semmone. Joo, jo, jo. joo, tai joku, joo, kyllä mä muistan tän. Nyt kun sanoit niin joo. Joo. joo. Se on, mistä, niin Risto Siltanen, mä varmastiin, että Risto Siltanen on pelannut, että mä toivon. Ma Matti Haagman. Se olisi aika varma, että ei. No, olisi siltä muilta. Ehkä ei. Matti, hänen... Matti, nyt no. on. annetaan Matti olla. Risto Jalo on Edmontonin. Risto siltä on, mutta mä tästä kotoisin. Joo, tämä oli tieto. Niin. Palataanko Yhdysvaltoihin? Ei, kun mielestäni voitaisiin mennä Kanadaan. Vai oliko Yhdysvalloista vielä joku? Joo, ihan yhdysvalloista no ihan nopea. Yhdysvalloista täytyy totta kai mainita Tim Thomas. Joo, maali, totta. Maali, maali, mm. vahtia, kun tuossa yhdessä vaiheessa ainakin Tompa Rasson kautta sivuuttiin, niin Tim Thomas on yksi semmoinen ehkä isoimpia nimiä maaliuhattipuolta, joka itsellä tulee mieleen ja hyvin nopeastikin ihan jo oman liikataustassakin takia. Niin, siinä on vähän jännä, jännä just se urapuoli Tim että et just liikasta, liikassa vielä kohtuu pitkäänkin loppujen lopuksi sitten NHL ja siellä semmonen, siellä saavutti oman asemansa ja sitten kuitenkin niinku yhtäkkiä niin hävii tavallaan mm. Tutka, pois kokonaan. Että et semmoinen oman tiensä kulkija niin, aika vahvasti. Tuommoisia pelaajia ei ihan hirveästi mieleen. Siis ulkomaalaisia, ketkä on tehnyt vahvan liigauraa ja sen jälkeen vähän vanhemmalla iällä noussut sen paitsi yksi toinenkin amerikkalainen, siis yhdysvaltalainen. Brian Rafalski. Brian Rafalski. Mm. Hän oli myös kyllä erinomainen. Mm. Tim Thomasista muuten knoppitietona, niin tiettekö, se on hauska juttu, mikä on hänen koiransa nimi? Donald se on, se on, siis Tämä koiraa ei se varmaan enää ole se samaa, mutta siis silloin niin hän on hankkinut sen Suomesta. Sen. Oh, oh, Erkka. Päällikkö. Sen nimi on koira. Se on mun mielestä hauska. Mahtavaa. Mulle yksi semmoinen, pakko sanoa jenkeistä, Andy Roach. Muistatteko, pelasi MM-kisaa joukkueessa kahtena vuotena, joista toisena vuotena veti rankkareita pakki, pakkina ja teki niistä lähes poikkeuksista maaliin. Se on to todella niin eleetön rystyvienti, rystyvienti jonka se sitten, jos se maali vahti sen sinne rystylle, niin se lähtikin kämmenelle ja ihan tyhjiin sai pistelle. Se on muistaakseni jollain, hyvin semmoinen, liittyy vähän siihen Phil Houselle, hyvin samantyyppinen niin pelaajaprofiililta, ainakin mulla on jotenkin samat vipaat, tulee, mutta Andy Roach Euroopassa pääosin uransa Saksassa käytännössä kokonaan Joo, näin mä jotenkin muistelin. Mä nyt kun sanoit, että siis tuo nimi ei soittanut minkäänlaisia kelloja, mutta nyt kun sanoin, niin mä just mietin, että oliko tyyli ainoa Euroopassa pelaava pelaaja siinä joukkueella? Öö, Katsotaanpa ihan nopeasti, koska menikö USA jopa katoapa finaaleihin tänään tuonna vuonna? Koska se oli, mun mielestä siinä oli vaan, oliko niin, että... Tämä on 2005. Joo, kato kun tämä on lockout kausi Aivan. Joo. Vielä kaiken lisäksi. Kyseisinä, kyseisinä keväänä. Hän ei tehnyt yhtään pelitilanne maalia. Kolme, kolme syöttöpistettä tuona vuonna, mutta tosiaan rankkareista niin upotti kohtuullisella aktiivisuudella. Hän on jäänyt mulle mieleen enkin näistä MM-kisa pelaajista kohtuullisen voimakkaasti. Vetiin ja... ihan Mikko Mäenpääkin Jupissa rankkareita viime kaudella. Niin, niin, muuten vetikin ihan totta. Vaasassa. Onnistuneesti. Niin, niin. Oikein, videolta kahtu. <lipäät> <lipäät> Eikä tehnyt oliko, ei, ei oliko se? mä en mä en mä en mä en mä en mä Oliko se Knubel on niinku, no, nimenomaan nimenne semmoinen Knubel, niinku, jos ylipäänsä mietitte, että minkä näkyy on Mike Knubel, jenkkijääkienko. Just sen näkee, kuin kun nimi. Ei visiiriä, niin. CCM vanha kypärä, remmi, remmi auki ja hartiat alkaa korvia niin. alta. 17 kertaa murtunut nenää. Ja. Nimenomaan, nimenomaan, nimenomaan juur, juuri näin. Hyvä, että on joku sama samaa nähtökohta, mutta Rikti Pietro tai Konklin ja kolmas maalivahtina, koska muuhun ei riittänyt Tim Thomas. Rikti Pietro, vanha NHL-ykkösvaraus. Totta. Ja nykyään vanha myös. Kyllä. Oli muistaakseni muuten varattu, olisiko varattu jopa samana vuonna ykkösnä kuin Henrik Lundqvist seitsemännellä kierroksella, mihin tuossa on mm, mm. varaus. Muistelen, että on nähnyt joskus tämän samaa tämmöisen grafiikan asioita. Armaa Elan ei harmi. Onko hänen, hänen sopimuksensa jo umpeutunut? Niin, en tiedä. oli näitä muitakin legendaalisia. Aleksei Jassin, jota ei muuten mainittu ollenkaan venäjä ai, jaksossa, niin ai, ai, ai. Oli, oli myös suhteellisen pitkällä sopari. Aleksei Jassin, joka veti samalla polopaidalla jääkiekkoa. Eikö sillä ollut semmoinen surinpiteen niskatuen näkene polopaita, joka kerän, kun Kaulaa niin niin Kaikilla muilla alkoi hartiat ja NHL se siitä, kun hänellä on niin pitkä kaula, että siinä se, se voi olla. Tuota, mutta hän oli todella hyvää pelaajaa, ottavaa senaatorsissa, Tuliko se sopimus Islandersin niinku heti semmosena pitkänä vai oliko se, oliko se niin, että hän kerke siirtyä ja sitten sen jälkeen siitä tuli joku jatkosopimus? Tai... Tämäkin tietysti netti kertoisi, mutta... Koska Oliko se jopa niin, hyvin. että kun on puhuttu näistä offersiiteistä, niin olisiko se, olisiko se voinut olla mahdollista, että se oli jopa semmoinen, että Islanders teki hänelle se aivan järjettömän sopimustarjouksi joo, ja sitten joo. ottavaa ei siihen vastaan. Niin se ehkä ja oli siinä, ja silloin. No, joku kohuhan sitä tuli, että tällaista ei no, no, poltettu tehdä. tyyliin paitoja? No, ja näin. sitten kun Daniel Alfredson siirtyy Detroitiin viimeiseksi kaudeksi, niin eikö mm. Daniel Alfredsonille järjestetty tyyliin Kyllä. arkku tuonne? Ottavaan hieno kiekkokaupunkiin kesällä. Hienoa. Islanders sai sitten myöskin toki kokea muutamaa vuotta myöhemmin tämän paitojen poltu, kun John Tavaaris otti ja lähti vähän mm. toisenlaiseen se ei ole, Mä Nyt on tässä kaiken näköisiä ja kuunnellut kovin monessa paikassa, niin esimerkiksi New York Islandersin toimintaa ei olla ylistetty. Se on muuten hieno dokkari jossain näin sen, olisiko se ollut näissä ESPN 3430 tai joku tämmöinen, missä puhutaan siitä, kun se semmoinen se vale-kaveri osti Islandersin silloin. Kerran. Oletteko tästä ollut tietoisia? Mm -mm. Siis kaveri, ei ollut minkäänlaista omaisuutta, niin hän sai keploteltua itsensä New York Islandersin uudeksi omistajaksi. Ja sitten siinä kesti aika kauan ennen kuin se selvisi, että, että hänellä ei ole minkäänlaista varallisuutta. Hänen unelmansa oli ollut siis pienestä asti niin omistaa joku urheiluseura. Hän pystyi kikkailemaan silleen, että et jossain vaiheessa oli jotain niitä, että nyt pitää siirtää siis miljoonia, pitää siirtyä tilille. Sano, heitä nyt aivan hatusta, että vaikka 27 miljoonaa, ei se nyt ollut mikään tämmöinen, kuitenkin näin. Niin, sitten hän oli siirtänyt 2700 taalaa ja sitten oli vaan sanottu, että et si miten? siinä on vaan pankille nyt käynyt semmoinen virhe, että on pari nollaa vaan. Pilkku on vähän siirtynyt. Islanders niin, on Anderson, hieno niin, organisaatio. Selvittele pankin kanssa. Mutta sittenhän sit kun tarvitsisi loppurahaa, niin sitten että haloo, onko Harja vallassa norrillis <laughs> <laughs> Tarvitaan se mulla on ollut haave omista. <laughs> <Joo. laughs> ei perustu mihinkään totuuskuvaalle, <laughs> <laughs> siis jos tämmöistä kävisi joskus. Oliko tuo, <laughs> sun, oliko tuo sun Jari Kurri imitaatio? Ei, ei, ei ole No hyvä, ei. Se ei. ei mä en ymmärrä, miten tämä liittyy siihen. En mäkään, mutta kattokaa se, se dokkari. Se se, tämä kaveri lähti sitten luonnollisesti linnaan siitä, siitä, niin Islanders sai uue omistajan sitten jollain aikavälillä. Vai menikö se takaisin sille vanhalle omistajalle, josta kukaan ei tykännyt, mutta siinä, siis se kannattaa katsoa. Se oli hauska. Siinä on kyllä, jos että voidaan lyödä, niin ne on vielä niin kuin ihan, ihan tuota lasten leikkiä tässä. Kanada, nyt ollaan kohtuullisen pitkä, laveasti menti USA, siis USAta käsiteltiin voitteko kuvitella juuri äsken, ju juuri äsken mutta Kanada John Spano oli sen kaverin nimi John Spano oli tää huijari, huijari -kaveri. Kyllä, täytyy sanoa, että jos sen, näkö, sen niminen jätkä sanoi, että hän nostaa miljoonille jääkiköjoukkoja niin myymättä olisi jäänyt Joo kyllä ku mikä sun oikein nimi oli? John Spano <laughs> Kyllä, just näin Hieno mies Kattokaa se tukkari. John Spanoli oli nyt vähän liian pieni oh, niinku niin. pelle kuin se. Lihekä sukua. 96, 96 tapahtui tänään. Mm -hmm. 96 USA voitti World Cupin. Voitti finaalissa Kanada. Siirretään Kanadaan. On, onko, se onko se sukua näillä Asterixistä tuli hispanalle. <laughs> on se, se on niiden kaikkien lapsi. No, Kanada. Ka Kanada. Kai, vastaus kaikkein kummelissa, kummelissa olevan Kanadahan on se öö, Iso-Britannia hallitsema maailmankalukka niin kuin tässä jaksa alussa käytiin, käytiin läpi, mutta Kanadahan on sellainen seurakunta, että pelaajia on valtaisa määrä ja ihan mahdotonta, ihan mahdotonta oikeastaan lähtee okei kärki tottakai kautta aikaa, jos mietitään Mario Lemieux Wayne Gretzkyt. heidän numerot on muuten jäädytetty. Tämä ei ollut vahinko, että Joni niin Sanoinen tässä järjestyksessä. Ei, ei mutta o, ei vaan myöskään... ootin vielä Sidney Krospia tuohon ennen Wayne <lacht> mutta, mutta ei ole tota myöskään vahingossa täällä, tässä järjestyksessä täällä Elite Koska siis... on vain numerojärjestyksessä, koska 99 tulee 66 jälkeen. Missä? Onko, onko niin Lemieux 66 jäädytetty siis koko liikassa? Kanadan liikassa, ei vaan siis maajoukkueessa, niin, maa mikä on siis suunnaton väärrys, niin. että NHL ei ole jäädetty, mutta ei sillä pitäisi kenenkään pelata. Pelaakohan kukaan nyt? En tiedä nyt, mutta sillä ei ole pitkä aika, kun oli Islandersissa nimenomaan, niin pel pelasi yksi sepä. Oliko yksi se, se seppä? korealainen kove? <laughs> oli, mutta mun mielestä siinä oli sillä tavalla, että Marjolle se ei ollut ongelma. Niin. Olisi tavallaan hassua, että hän olisi sanonut, että ei, ei se ole. No mutta ei se ehkä siinä kulttuurissa ole. Niin. Niin. Mu muun muassa olen kerran legenda Jari Jääskelästä haastatellut, kun Juuso Pustinen pelasi numerolla 17 Jypissä. jypissä. Kysyin häneltä radiohaastattelussa että miltä, miltä, tuntuu, miltä tuntuu, kun se numero seljessä laitetaan kiekkoa maaliin, niin Olin siis oikeasti yllättynyt. yllättynyt. En, en tiennyt, että vastaus tulee niin suorasti. Hän oli sitä mieltä, että pahalta tuntuu. Oli kuulemma kysytty. Häneltä itseltään oli kysytty tätä asiaa. Jukka Haltari oli kysynyt, että onko ok, jos käytetään, käytetään sitä numeroa. Ja sitten se kysyi, että jos hän saa viikonloppun miettiä. Hän oli viikonlopun miettinyt ja sanonut, että ei se välttämättä hyvältä tunnu että se numero olisi käytössä, jonka jälkeen... Jukka Holtari, jonka jälkeen oli, Niin kuin sanoi, että kun ei voi sille mennä sanomaan sillä tavalla. Kun se oli vielä, mun mielestä siinä oli vielä se tilanne, että vähän niin kuin oli niin kuin kysymässä sitä, että saako hän käyttää. Ja mä oon nähnyt, nähnyt Jypiltä semmoisen pelaajan esittelyn, missä Juuso Puusti sen numero on 71 ja Henri Kannisen numero on siinä 81. Joo. Niin mun mielestä se oli vähän hassukuvia. Kuulostaa Jukka... myös Jukka Holtarimaiselle toiminnalle. Niin. Ehkä niin kuin Jari... Niin, onkohan se ollut sillä tavalla, että se on 71, mutta koska se oli Jarille ongelma, niin se vaihdettiin 17. Niin, no nii. hard feelings. Niin. <laughs> Jäs, jäsään tuntien niin voisin niinku mm. ehkä tähän heittää myös sen, että se on saattanut tuntua hänestä vaan oudolle, että numerolla 17 joku tekee maaleja. Niin. Ja se oli se mun kulmakin siihen asiaan, asiaan, miksi mä kysyin sitä häneltä, että miltä se tuntuu, kun siinä laitetaan kiekko linnaa aktiivisesti. Niin. Ei se ollut se mun kulma, luo, että haittaa kun sinua nyt, että se numero on, vaan mä kysyin sen nimenomaan tällä kulmalla silloin, mutta se tuli esille. Hienosti, ja arvostan, että vastasi rehellisesti, kyllä, mitä, joo, mitä kyllä. ajattelin Kyllähän hän on, on niin kuin jyplekeitä tavallaan, vaikka kun oma omaa ikää tietenkin sitä niin kuin hassua ajatella. Mutta se mitä hän ei ole, niin hän ei ole kanadalainen, eikä edes aktiivinen oli. Ketkö enää. on ensimmäiset pelaajat, jotka te muistatte? No Mario ja Erik Lindros on myös samalla, samalla viivalla. Meillä kotona arvostettiin, tai äiti oli kohtuullisen kovaa Erik Lindros niin luulen, että ö, vaikutukset olivat jossain muualla kuin kiekkoillisissa ominaisuuksissa. Meillä oli Erik Lindrosen Silloinen elämänkerta. Tultaja ja kyllä, kyllä. On muuten ihan hyvä kirja. Kyllä. Se on mulla, mulla ihan omana omistuksessa. Pelaaja tavallaan joko... mulla ainakin Erik Lindros on semmoinen pelaaja, että... No, eri tavalla pelatessaan hänestä olisi voinut tulla... Niin kuin, hän oli todella hyvä, mutta niin kuin kaikkien aikojen pelaaja. Erik Lindros, niin ja kärsi sitten ettyä se liittyy mun mielestä kyllä. ehkä siihen tapaan pelata. Niin, se... kyllä, kyllä, kyllä. Ja kyllä niin kuin, hän ei jotenkin... Tämä niinku tää, tota, tapa, millä hän tuli NHL, niin jotenkin itselle kertoo siitä, tai se oli semmoinen jonkinlainen niinku merkkipaalu siinä, että et millaisena sarjana sen NHL näki. Et sitä ennen niin se oli ollut aika puhtaasti semmoinen urheilusarja ja niinku jääkiekkosarja, mitä seurat pyörittää ja, ja seurat pelaajat tekee, niin seurat sanoo ja näin. Mutta sitten siinähän se. Varaustilaisuus meni, niin kuin meni ja että et hän, hän tavallaan oli mulle semmoinen ensimmäinen NHR-pelaaja, joka aseetti sen uhan tavallaan. Tai se mikä ainoastaan uhkaus, vaan se oli fakta. Että hän sanoi, että hän ei tule pelaamaan Quebec Nordicsissa ikinä. Ja sen jälkeen, niin se, miten se meni sitten, niin no se siirto. Olihan sinä niin Filadelfia, joka on ollut seuraa, mitä itse on jollain tavalla fanittanut ja seurannut. niin. No mä miettinyt, että sun saa ne joku vialla sun <hä> sun niin, on, niin... niin he sai siitä jotain hyvääkin, mutta kyllähän niin se hinta, mitä sitä maksettiin, oli täysin käsittämätö, varsinkin kun jälkikäteen miettii. Mutta eikö siitä on jälkikäteen selvinnyt se, jo, mulla oli pitkään se käsitys, että siinä oli kyse siitä, että se Lindros olisi pitänyt sitä kepekeä niin paskana paikkana, että hän ne suostu sinne menemään. Mutta siis ilmeisesti tässä on ollut vähän synkemmät syyt, minkä takia hän ei olisi suostunut kepekissä pelaamaan. Kerro lisää. Joku siis mun käsitykseni... Mä... Liittyy seksuaaliseen ahdisteluun. Voi olla, en, en siis tästä se... en ole ollut tietoinen, mutta yksi syy, mikä sinä varmasti vaikutti, niin oli se, että silloin, silloinhan varsinkin niin oli tosi iso ero tietysti tämmöiset syyt, mistä mainitsit, niin varmaan on kaikista painavimmat sitten taustalla, mutta kyllähän siis ei, ero ei oli ei siihen, että, että Eric Lindros olisi ahdistellut ketään, vaan nimenomaan niin, niin, niin päin, niin, päin että näin. hän ei näistä syistä suostunut niin kuin me menemään, mutta... Niin, jatka jatka niin, toki. Niin, että silloin oli Kanadan ä, dollarin kurssi oli, oli niin, niin, niin heikko, että siis pelaajille käytännössä oli verotuksellinenkin ero, että, että tavallaan samalla sopimuksella minkä sait, niin maksettiin sulle Kanadan puolella palkka Kanadan dollareina ja Jenkkien puolella dollareina, ja silloin se raha-arvo oli paljon arvokkaampi, niin siinä oli myös taloudellinen näkökulma mun käsittääkseni myös olemassa. Tämä on vielä nykypäivänäkin aika Kyllä. Nyt on hiljaista. Tämä meni heti ei ole pitkä aika, kun mä siitä luin. Se oli, se, mä olin jotenkin todella hämmästynyt siitä koko kuvioista, koska se, mä väitän, että siinä oli semmoinen, että hän ei nime, hänellä oli kohtuullisen painava syy, minkä takia hän ei sinne halunnut. Ja sitten se niin kuin sovittiin, että ei siitä, siitä silloin puhuta, mutta en mä nyt enää sitä. Se oli Esa Tikkanen kerto sulle tänne. Mm. Täällä on tämmöinen kuin urheiluverot. .com, mutta... Piip, Kyse ei ollut todella main. kuin Kanadan vaan yhdestä ihmisestä. Uh. Mä vastaan nopeasti tuohon, no sillä aikaa kun Joni tarkistaa luotettavaa lähdettä, niin tuohon Jereen kysymykseen, että ketkä on ensimmäiset kanadalaiset pelaajat, ketkä tulee mieleen, niin tai aika jännä, miettii, minkälainen kiekkomaa Kanada on, niin mulle jotenkin niinku siihen maajoukkueeseen liittyvät pelaajat, niin monesti on sitten, tai niinku siihen kansallisuuteen liittyvät pelaajat, niin tulee sitä sen maajoukkueen kautta. Niin ekaat niin maajoukkueen muistot on sellaista, eihän silloin NHL-pelaajat pelannut ollenkaan mm. maajoukkueessa. Mulla ei oo oikein semmoisia, että mä mietin vaikka niin sitä 90-luvun alkua tai näin, niin ei, ei tuu niin semmoisia nimiä mieleen. Jotenkin se Kanada oli vaan semmoista mm. vähän niin massaa. Ne oli kuitenkin jotain ihan mutakorin pelaajaa, ketä pelaa semmoisessa MMXOissa. Niin se ihan totta kyllä. Ja sitten jos miettii, miettii niin jotain vaikka niitä Milano 94, mitkä on niin ensimmäiset Kisat, mitä muistan, muistan katsoneet, niin televisiosta sitten kun tajusit, että hetkinen, Luke Ropitel No tuli just ekana Tui. mieleen Rod mutta Nämä Joo. pelaajat on taas sellaista, ei mulle tullut mieleen ollenkaan niistä, että niin. ensimmäisenä se Kanadan maajoukkue. Ja sittenkin jos miettii heti seuraava vuosi, mitkä katto kokonaan, niin, niin niissäkin kisoissa ei ollut yhtään halpaa pelaaja sillä se Nyt mä katoin tästä, tämä ilmeisesti Sportsnet alkaen... Äh, on tehnyt tämän jutun, tai varsinaisesti suoraan sanoita siihen liittyen. mutta Marcel Obuts on ollut tämä, ilmeisesti tämä seuraomistaja, omistaja, jonka takia hän ei ole sinne suostunut menemään, ja hän on myöhemmin muutama vuosi sitten niin saanut lähteä Kanada olympiakomiteasta seksuaalisen ahdistelun liittyneen skandaaliin okay. seurauksena. Mm. Tämä on urheiluvedot.comista, mä tätä, tätä luen tällä hetkellä. Name droppailua. Saat joku komissio, jonkun komission, kun jo kaksi mm. kertaa maininnut ne. Sanotko vielä mikä se? Urheiluvedot. Ja lasku lähti. Tasku on tulossa. Kummalta. Sillä välin kun Joni vielä tarkisteli, että tämä lisää, niin täytyy mm. ehkä itsekin vastata tähän, tähän kysymykseen. Itse palaan, muistan lapsena lukeneeni jotain jääkiekkoaiheesta. olisiko se ollut kuitenkin kuvittelinen se kirja, että siinä seurattiin jotain nuorta maalivahtia, joka pääsee sitten NHL, ja hän kovasti tuskali Al inisin lämäreiden kanssa, että niitä on aika ikävä lähteä torjumaan, niin siinä on varmaan semmoinen, mikä nopeasti tulee mieleen totta kai NHL-videopelejen kautta, niin 2001 NHL olisi kohan ollut semmoinen missä tuli paljon New Jersey Devilsille pelattua todennäköisesti, koska oli niin ylivoimainen joukko, niin Scott Stevensia. Se kova taklaustaito siellä, niin se on toinen, joka tulee voimakkaasti Joo. mieleen. Valojen Ihan hauskaa, että niin kaksi pakkia tulee. Siis niitä kuitenkin, mm. mä selvästi, näissä miettii mitä jaksoa tahansa, niin mä oon tosi paljon enemmän hyökkäistä. Kuin Totta kai että on tosi hyökkäjäkin. Kyllä, kyllä, voimia, kyllä, kyllä. Niin. Siis mu, kyllä. Siis Mun mielestä ensimmäinen semmonen räiskyvä ja oikeasti hyökkäysvoimainen New Jersey Devils-pelaaja on Ilja Kovalczuk. Mulle, no, mulle semmoinen... S semmonen kukaan niinku oikeasti meni pelkästään sillä. Mulla on jotenkin New Jersey Devils ehkä just näistä ajoista, millä on Scott Stevens ja Scott Niedermayer ja niin se oli semmoinen puolustava, tiukkaan puolustava joukkue, joka sitten tavallaan sitä kautta voiti tietysti Martin Broderi sinne maalivahtina mm -hmm. vielä. Mä muistelin, että just tää NHL, mistä puhuin tässä, niin olisiko siinä ollut New Jersey Devilsillä ykkösketuna Patrick Elias, mm -hmm. Bobby Hollick, Jason Arnott, mm -hmm. sitten oliko Niedermayer ja stevens puolustaa, ja Broder-maalissa, niin kyllä sitäkin vähän osvittaa saa. Että Eikä mitään pois, joku. niin kuin Patrik Elias, Eliasilta, niin kuin, mutta, mutta hän oli enempi mun mielestä semmoinen kahden, kahden suunnan ja semmoinen pohjois kun taas Ilja Kovaltsuk oli ehkä semmoinen Ilja-malli. Kyllä, on muuten tuossa sivuutti yksi todella aliarvostettu pelaaja. Tälleen Suomestakin, kun katsotaan tuonne pohjois niin kyllähän Scott Niedermayer oli aivan aiva Ylivoimainen pelaaja välillä. Aivan huikea, esimerkiksi on silloin Mestaruusvuonna. Mm. Mahtava, mahtava pelaaja. Vai kun ja Pronger se ykköspakkipari siinä, siinä on, on muuten aika kivikovaa pakkipari ollut <laughs> niin, kyllä. kyllä. Ja, nyt tuota, niin, urheiluvedot.comista. Heille todennäköisesti ei ole Lindro sanonut vaan sports, Sportsnetille. Koin, ettei minun tarvitsisi selittää sitä sen tarkemmin, mutta kyse oli omistajasta ja päätin, että pelaan hänelle. Se oli minun oikeuteni, eikä sillä ollut mitään tekemistä täällä olevien ihmisten kanssa. Kulttuurilla tai ranskankielisillä kanadalaisilla ei ollut mitään tekemistä sen päätöksen kanssa, vaan kyse oli yhdestä yksittäisestä ihmisestä. En sanonut ei ihmisille, vaan seuraa pyörittäneille ihmisille. Ja tämä on kaunis ja upea paikka kesällä. Hän otti... Niin, sitten tässä on, että Abus on tehnyt sitten kaikkensa sillä tavalla sen eteen, että se on Lindrosista maailman mahdollisimman huonon kuvaan. Hän otti siitä tehtävänsä ja käytti paljon sekä aikaa että rahaa saadakseen sen tarinan näyttämään joltain muolta. Hän otti erityisesti silmätikuksen perheeni ja etenkin vanhempani. Äitini joutui kaikkein pahimpaan pyöritykseen, mikä on totaalisen siitä. Tämä on siis eri Lindroson Sportsnetille ja tämä on helmikuussa 2020. Mikä se sivu oli, mistä saatiin? Siellä se Jonin tieto on. Mm. Urheiluutiset. Hmm. Semmonenkin sivusto on olemassa. No mä otin siihen nytkin. Niin. Mutta, tuota, mutta ei niin yksinkertainen juttu sekään, mutta se ei poista sitä faktaa, etteikö Colorado-amalaisia tämä kyseinen organisaatio olisi hyötynyt siitä kohtuullisen voimasta. Mike Ritchie, Peter, Peter Forsberg, Forsberg muistaakseni joku, siis joku varausvuoro jolloin... ja jotain käteistä rahaa ja aivan käsittämätä. Mutta oliko joku... niin, että jolla, joku, se joku varausvuoro oli vielä semmonen, että silläkin tuli vielä joku no ihan kyllä varmasti joo. Oliko ei se voi olla Milan Heidok vielä siinä vaiheessa, mutta kuitenkin. Kyllä. Ko, ko... Tuossa nyt äsken mainittiin yksi nimi. Kuka on viimeinen puolustaja, kuka on voittanut Hard Trophy NHL arvokameraan pelaan? Ray Borg. Ei. Onko se Niedermayer vai Bronger? Chris Pronger. Tämä ei mikään kyselle sitä vastata. Tämä, tämä, tämä. <laughs> Milloin? Oliko se 2001? Joo. Et on niinku... Eli St. Louis joo, joo. vielä siinä joo. vaiheessa, joo. No ei ihmekään kuin älmäki niin sen pakkipari. Prongerillahan oli myös joku tämmönen, sillä oli joku myös tällainen, että se vaihto itse sitä vähän niin kuin sitä Hartfordia, eikö se varaattu ekaan? Joo, ja kyllä. Se, kyllä. Et näitä nyt on tässä alkanut vähän niin kuin... Ja Prongerhan olla... ei personana mikään helppo ihminen olla. Jotenkin Joo, mä sen Brongerin niin persoonana ehkä just sen kanssa. Jotenkin, mm -hmm. jotenkin vähän sama Muistelin joskus vuosia vuosia sitten. Varmaan olisiko Juha Hiitelä ollut silloin äh, ilta NHL-kirjeen niin Se haastattelu oli mielenkiintoisen. Kun, niin kuin, ne oli ihmetellyt, että miten se saa face-to-face haastattelun Chris Brongerin kanssa. Ja sitten se oli ollut semmoista, että kun Bronger oli lapsensa kanssa luistelemassa, niin se oli semmoista, että seuraa peräis tyyppinen Seppora, tyyjä, no vähän sen, sen, tyyppinen, sen tyyppinen ja sitten, että hän ei ole tänne kavereita tullut hankkimaan tätä laajia varten, vaan harjoittamaan ammattiin. Prongerhan sai maistaa myös suomalaista kovuutta 2002 Salt kun Teemu antoi, mm. antoi pikku niitin siinä. Ja sen jälkeen hän, käytiin sitä, hän kävi sitä keskustelua siinä vaiheessa, kun Pronger siirtyi sitten Anaheimiin, että onko välit kunnossa ja kaikkea. Niin. Oli ihan ne ihan kunnossa. Niin Teemu Selänteen sanojen mukaanhan... Se oli Teemu, alhaisen palkkapyynnön mm. Mm. myötä mahdollista. Kyllä. Mahdollista, että Chris Brongerin tiippinen pelaaja, pelaaja tuli tuskin siinä elokuvassa yhtään puolia otetaan, teemun puolesta varsinkaan. Ei, ei. Mutta, tota, mutta niin, oli, oli se mitenkä tahansa, niin, niin, niin, niin, niin tuota, kyllä mä luulen, että Chris Bronger oli siihen mennessä saanut Teemulle antaa kyytiä siinä maalin maali lähettivillä, niin sanotaan, että olisiko siinä nyt semmoinen osamaksu osamaksustellinen niin Jos miettii niin kuin sen Kanadan joukkueiden kautta, nyt kun sanoit, ja tämä oli hyvä, kun sä sanoit siitä massasta just, että siitä Kanadasta ei ole niin mieltänyt, että ketä sillä pelaa, mutta siis sitten kun MM-kisossa näitä alkoi, niin Danny Heatley, Ryan Smith oli yksi semmoinen pelaaja, kuka niin kuin useasti tuli, tuli vastaan, jos näistä kulttipeläistä nyt katsoo, Shane Downkin oli aika. Ainasi heti seuraavana nimenä. Niin aika usein mm, mm kisossa ja semmoinen pommi varma, Rob Lake oli jossain kohti mm -hmm. lähes poikkeukset. Muistaakseni Los Väs... Angeles Kings, niin, tai itse ennen kuin sitten meni Kolorado. Kolorado mm, no niin oli niitä Los Angeles Kingsia aika. Okay. Rob Lakeiltä muun muassa joku haastattelu silloin kun oli jokin meni. Los Angeles Kingsiin, ja sitten oli joku tämmönen, että millä nimellä että häntä kutsutaan, ja sitten oli, että kyllä ne päälliköksi. Päälliköks, mä, mä muistelen, kutsut. mä oon nähnyt jonkun tämmösenkin, tämä voi olla sitten jonne Florida-aikoina tai näin, mä sotken, mutta oli tämmönen haastelu, missä kysyttiin, että, että Suomessa oli jokin sen lempinimi on päällikkö, ei ku, ei ku just, että ku... onko tää teilläkin, ja sitten vastaus oli, että no ei todellakaan, vaan Pumpkinhead. Joo, Rob Lake, mun mielestä se oli just Rob Lake, oli se Kings. Aikainen. joo näin se meni se homma, että, se, että sille nimelle, sille nimelle, mutta tota, tota. Sitten yksi näistä kanuukeista nyt tähän väliin tämä nyt kimpoilee, mutta on. Mm. meille tyypillisen tapa. Siis yksi mikä tulee mieleen, jossain vaiheessa puhuttiin näistä pelinumeroista, niin yksi pelinumero, mikä on mielestäni hauska siis kanadalaisten pelaajien yhteydessä, niin numero 19 on semmoinen, mistä tulee itselle aika monta niin kovaa kanuukkia mieleen. Tälle tosi nopeasti, niin Steve Eiserman, Joe Säkik ja... Jonathan Daves. Esimerkiksi, että siinä olisi kuitenkin niin kuin vaikka ajattelee, Eikä jotain. edes pysähdy siihen, ei, ei, Onko sitä. Thornton ollut 19? Joskus niin kuin, tuntuu, että siitä saisi aika kovaa sentterikalusta, jos nämä okot omassa primissaan niin siihen keskelle lyötäisiin. On Thornton, on, mutta joo, kyllä. kyllä. Ja kyllähän niin kuin nämä mutta Kanadan joukkuja, siis ylipäänsä, vaikka, vaikka on ollut tavallaan massaa, niin ei siitä voi sanoa, että on ollut harmaata massaa. Kyllä se, just me puhuttiin tuossa vähän sitä Sotsin julkistamisesta ja muusta, ja kyllä niin kuin nämä viimeisten olympialaisten porukat, niin kyllä siellä on ollut niin käsittämättömän kovia ne niput. Ja sitten kun siellä on pystytty vähän tekemään sitä semmoista valintaa, että tuossa jossain vaiheessa sivuttiin Chris Kunitsia esimerkiksi, niin hmm. ei, ei ole tavallaan tarvinnut valita niitä niinku pörssin kärkimiehiä pelkästään, vaan siinä on tehty niinku tosi hyvää roolitusta. Ja Sitten sieltä on löytynyt semmoisia, että et näistä niinku pienemmistä rooleista niin löytyy semmoisia pelaajia, jotka saattaa kuitenkin olla omassa seurassa aivan ykköskoriukko ja sitten he sitoutuu maajoukkueessa siihen tosi pienen Siinä varmaan ensimmäisenä tulee Patrice Berseron mieleen, no, joo. Kyllä. muistaakseni nelosentterinä. Mi ja lähes poikkeuksen, niin, että niissä morukoissa on Todella, <laughs> ja on todella hienomies <laughs> ja hieno ja, sitten, ja, ja yksi mikä mulla on kanssa, niin Sidney Crosby melkein aina parivaljokkona Brad Marshhantin kanssa. Joo. Se on jotenkin joten, joten itsellä aina. Mutta ilme, siis mulla on semmoinen muistikuva, että he on nuorten kisoissa ollut, ollut jo jossain kohtaa niin kuin sama, samassa kenttä, Sama lipu alla on Noista, muuten tuossa oli jo heti kaksi niin kuin semmoista pelaajaa, siis Crosby ja on, ketkä on jäänyt sieltä nuorten kisoista mieleen semmoisena mm. niin kuin jotenkin tosi ylivertaisena pelaajina, että, että ovat olleet, olleet semmoisia, ketkä on siellä dominoon. Sitten vähän ehkä nuorempaa niin Mark Stone esimerkiksi on koko mm. nuorten kisoista jäi mieleen sille, että nyt on kyllä ylivertainen kaveri. Ja, niin ja sitten ja kun puhuit siitä kuunitsista, niin muistaakseni se meni vähän niin, että Crosby ja Kunits tuli kyllä, niin yhteisenä yksikkönä, yksikkönä sieltä. Ö... Crosbyhan on jännä pelaaja, kun mietit, että miten kokonaisvaltainen ja on ja on niinku huippuhyökkäyspelitaidot, mutta siihen ei ollut ihan yksinkertaista istuttaa ketään siihen laijalle. Et siinä on ollut niinku nämä tietyt nimet, kun itse on hyvä esimerkki just siitä, että kuka on siinä ollut. Mm -hmm. Onko joku Jake Gensel ollut jossain? Niin, on niin, just miettii vaikka Genselienkin tausta, Muistanko oikein, että hän on yliopistotaustainen pelaaja, pelaaja vielä ja tuli kesken kauden silloin joukkueeseen ja sitä kautta Crosbyn no, okei. Okay siinä on niinku helppo sopeutua. No, no, ei välttämättä siinä. ole. Siis niin ei, sillä no, lailla just ei, mutta jos niinku, siihen ei ole istunut oikein. Mut just jos ne tähti tähtimerkit niinku yhtään ei, sa no, sattuu, kyllä. niin sit sit siitä tulee si siitä eteen, et Eteenpäin, että Eteenpäin. Et, mut se on ihan totta. Mm. Ei ollut ihan yksinkertainen kuvio. Ei se ihan aina tietysti. Tämmöiset parivaliokot, niin ne vaatii niinku sen, että on sattumaa on ja muuta, että Wayne ja Jari ja Mario ja Romir. Rick Nash mm ja Joo, pa Paljon kiertäneet. Lisää tiedot Pekka Saravolta. <laughs> niin. niin. Ja Rick Nash kuuluu niin Jaramir Jaageri että heidän perseet museoidaan tuonne, tuonne, tuonne Hockey Hall of Fameiin. Kyllä, ja Rick on siitä myös... Siitä ei sitten... ja ne pakko pistää siihen aulaan, koska ne ei mahdu vitriin <laughs> niin. sinne normaaliin paikkaan. Rick on myös esimerkki siitä, että sitten kun se ura tavallaan lähtee alamäkeen, niin sit se, sit se niinku aika nopeakin voi olla mm. tavallaan tietyn tyyppisillä pelaajilla se, se pudotus, että ihan Rangers-ajat ei ollut ihan mitään niin. hekuumallisinta. Se on tavallaan on vähän surullista hokkeen. jotenkin. Joskus aina sitten miettiä sitä, että kun se lähtee niin nopeasti, että onko se niinku siitä pelaajasta lähtöisin vai onko se tavallaan, että ne... Niin, että olosuhteet, että kun on niin kuin, tietysti näihin liittyy monesti aika kalliita sopimuksia ja kaikkea sellaista, että jos se yksi-kaksi kautta menee vähän huonommin, niin että kuinka herkästi sitä sitten niinku ajetaankin vähän siihen suuntaan kyllä, ja saadaan joo, ja. näyttämäänkin huonolta ehkä. Ei, en tietysti joo. voi, niinku, mutta väkisinkin sitä aina niinku välille miettii just vaikka Rick Nashin kohdalla, kohdalla kuitenkin, niin. koska kyllä, eihän sitten... hän mikään niinku hirveän nopea ollut missään vaiheessa ei, mua ei, mua. ei, ja sitten kyllähän kaikki aina vaikuttaa kaikkeen, miettii hmm. sitten siinä että menikö se niin, että Kolumbuksesta suoraan Rangersiin, niin sitten siinä on saattanut olla siis tämmöiset kuviot, tämä nyt on aivan mun omaa ei välttämättä ole hänen kohdallaan pian ollenkaan paikkaansa, mutta kyllähän siinä on voinut olla vaikka se, että onko esimerkiksi perhe jäänyt sinne niin. johonkin muualle asumaan, hän on yksin New Yorkissa, no kuinka hyvin se tavallaan mm. sitten sujuu, ja näin kyllähän kaikki vaikuttaa niin kaikkiaan. Ei mitään muuta niin. Rick Nassin, kuin että hän on pelannut kyllä erittäin ylivoimaisen nimisessä juniorijoukkueessa Toronto Malboros. Mm. Joo. Joukkuja. <laughs> Stetsonit päässä Össyt on vetty vetty. Alku, a, alkulämpimät, ja <laughs> pikku rööki Tätä. <totet. laughs> tota, Atlanta thrashers pelaaja. tai no, kaikkia aikoja Atlanta Thrashers, niin lyhyt oli kyseisen seura olemassaolo, nykyisin Winnibeg Chetsinä toimii, ei kun anteeksi, joo Äl... kyllä, Winnibeg sinä nykyään Danny toimii Heidli. kyseinen orkester Danny Heatley. Mm -hmm. Hänäki noita kisoja aika aktiivisesti teki paljon maaleja, mutta oli myös NHLssä hyvä maalintekijä, mutta sitten tuo valitettava auto välissä, Hän pelasi ihan hyvin sen jälkeenkin tai siis todellakin hyvin pelasi sen jälkeenkin, mutta sitten vaan väkisinkin mietin, että oliko esimerkiksi auto-onnettomuudessa jotain samoja syitä kuin sen kanssa, mm. minkä takia se ura sitten lähti vähän huonompaa. Tämä on ihan hakuva, mutta mulla on semmoinen muistikuva, että hänellä oli vaikeuksia niin kuin, niin kuin siviilielämän puolella noin muuten Voi ha -haasteita, haasteita ja sitten se... Oliko Danny Hitlille joku Saksa-yhteys? Hän pelasi uraansa viimeisen vuoden Saksassa. Juuri näin. Jotenkin mä muistin, että onko, voiko olla jopa niin kuin, että sieltä jostain siis, että olisiko se mahdollista, että hän on esimerkiksi syntynyt Saksassa? On, oh, Freiburgissa. Kyllä. Mutta niin, niin, hän on kanadalainen. Niin totta. Varmaan vanhemmat on, on niin sieltä, mutta tätä... Niin, eikö mieti, kun, mietin, kun nyt niin kuin jonkun verran Jenkeillä tukikohtia. Ja... Mm. Ympäri Eurooppaa ja nimenomaan Saksassa, Saksassa vielä kaiken väliseksi, mutta, mutta Kanada nyt ei siihen. Voi Kanadallakin on. Isänsä on ollut Murray Heatley. Katsotaanpa hänen historiansa. Onko hänellä Wikipedia sivu. Wikipediasivu? Hän on pelannut loppuuransa Saksassa no, ja niin. tuolla Sveitsissä viimeisen kauan, EHC Oltenissa. Eli on pelannut just silloin, Joo. kun Danny Heatley on syntynyt. Ihan. Aika hauska tämmönen anekdootti. Mm. Öö, hänen isänsä on myös pelannut joukkoa, jonka nimi on Minne Fighting Saints. Paistelevat ihmiset. <tos> mutta tota, niin, että erilaisia kohtaloita silläkin puolella, mutta niin, hänhän on muuten toinen varaus. Mm -hmm. vuoden 2000, jolla ykkösenä on mennyt Rikti Pietro, mm -hmm. josta äsken, äsken päästiin. Mar Marian Kaborik, Rostislav Klesla ja Vitosvaraus. Mihin joukkueeseen? se? Öö, nyö No? Raffi Torres. Joo. Ei olisi ihan heti tullut kyllä. <lacht> Tota, nimeä. Tässä kun, tässä kun kehuttiin niin paljon, paljon tuota. mutta nämä venäläisvaraukset on hauska, että on Mihail Jakubo, Pavel Vorobjov ja Oleksei Smirnov. Ei, ei sano mitään Joo. äkkiseltä. Mutta, Pakkohan Kanadalla, Kanadasta kun on puhuttu, niin me ei ole ensinnäkään mainittu ollenkaan Conor McDavidia, mutta no en niin halua sitä vielä tuohkaan tässä esille, mutta Gretzki mm. ja Lemio, kyllähän niitä on pakko vähän niin nostaa tässä vielä enemmän, esiin kaksi kaikkia aikojen pelaajaa kuitenkin ja se heidän tavallaan semmoinen, jotenkin mun mielestä se oli jännä siis no, ehkä se vaikuttaa, että he on kanadalaisia mutta semmoinen tietynlainen, olisi, olisi voitu semmoista vastakkainasettelua rakentaa jopa enemmänkin heidän välille mm -hmm. Mielestäni sitä ei ole ihan hirveästi edes tehty että okei on verrattu niitä saavutuksia, mutta se johtuu ehkä siitä, että he pelannut Ihan tavallaan samaa aikaa ei kuitenkaan niin tunnu, että ei, ei osu näitä esimerkiksi finaaleissa niin kertaakaan vastakkain. Se olisi ollut mielenkiintoista nähdä. Että ja mä en tiedä, onko kumpikaan on sen luontoisia tavallaan sitten kuitenkaan. Että ei, vaikka huolimatta siitä, että on kaikkien aikojen kiekkoille, myönnettäköön se nyt tässä pitki hampaa. Vaikka Lemi olisi ollut parempi, jos se ei olisi loukkaantunut niin monta kertaa. Mutta, mutta siis tota, ei se ehkä tyyppinä ole semmoinen että sen olisi jotenkin sitä omaa arvoa, kun joskus puhutaan urheilijasta, vaikka Michael Jordan on nyt hyvä, otanpa mm -hmm. sen esimerkiksi, hänellähän on semmoinen oma-arvontunto ja tarve tuoda se esiin, että on mm -hmm. tietty asia, mutta eihän Gretzkillä esimerkiksi, hänellä on semmoinen aika huippu semmoinen ehkä poikkeuksellisen nöyräolonen hahmo. Joo, kyllä se on, se on jännä nyt, kun sanoit sen, niin häntä usein kun haastatellaan, niin hänen haastattelut liittyy johonkin toiseen just ihmiseen niin, just usein. Niin. – Ja just, että miten hän kehuu. Niin kuin. Kyllä. Ei, ei, ei siitä, niin kuin. Itse asiassa se olisi hauskaa muuten perehtyä, että onko hän koskaan oikein antanut sellaista haastattelua, ei että olisi niin kuin haukkunut hauskaan. jonkun oikein. Niin. Tai – Tai kehunut itseensä. – Niin, niin. – Joo, ja, ja kyllä itse asiassa Lemiolla aivan samaa. – mm -hmm. niinku, Mutta eihän käy. niihin ole tarvinnut. – Ei joo. Kyllä, niin jotta... ole tarvinnut keskittyä muuhun oikeastaan. Semmoinen, jos että näistä dokkareista on puhuttu, niin kyllä kannattaa myös katsoa joskus se video siitä, mikä YouTubesta löytyy, sitä Marioku kun palaa tässä sen loukkaantumisen pitkän poissalon jälkeen, niin kun hän vetää aamujäällä, siinä on niinku pelihousut, polkkarit ja sitten on toppatakki päällä tuossa yläosassa ja vetää, niin se... se Niinku aamuluistelun terävyys ei näytä sille, että tässä tulee illalla teo teo pisteen. Niin. Teikö <tos> se legenda, legenda sillä kun sitten kysyttiin, että miten se on muuttanut ruokavalioon, eli kolman viimeisen kuukauden aikana jättänyt ranskalaiset pois Big Macista. Varmaan joo, ja sitten kyllähän <tos> niinku on pakko kertoa se vielä tässä, että Salt Lake City's. nyt Nyt hävisikö Suomi puoliväli erään Kanadalle silloin? Ei vaan jenkeille. Ei kun... Kanadalle, joo. Joo, koska siis joka tapauksessa Suomi, on hävinnyt, Suomi hävisi Kanadalle, sen mä tiedän, koska tämä tarina on muuten menettää... Joo, se oli se Joe Säkik, eikö tehnyt missä, jonkun rystymallin, joo, joo, ja Jani niin Hurme Imuroi sen. Joo, joo, niin tän pelin jälkeen siis Mario Lemieuxhän pelasi näissä tässä pelissä myös muun mm. muassa, silloin Kanadan nimilistä oli ihan kohtuullisen kovaa, kovaa myös, niin maajoukkuen, Suomen maajoukkue huoltajana oli silloin meille kaikille tuttu Kari Virpiö. Niin Virppa on kertonut sitä juttua tuossa joskus, että kun, kun, kun öö, pelin jälkeen, niin hän oli katsonut siis pelin aikana luonnollisesti seurassa turnauksen aikana ja ymmärtänyt muutenkin, että mikä, minkä tyyppinen herra, esimerkiksi Mario mie? niin et katso, että kyllä, kyllä dominoi niin pelin jälkeen suunnilleen välittömästi, kun Virppa oli käynyt jotkut jääpussit tyhjentämässä tai jotain senkin hallin nurkalle, että siinä oli Suomen pelaajat lähtenyt niin Lemio oli ollut tupaakalla siinä, siinä Hallin kulmalla, niin Virppa oli ihan ollut, että, no niin, että, ihan, että ei, ei välttämättä uskos, että ihan tuolla lailla hän dominoi kaukalossa. oli yeah. todella kovaa tupaakoja. Ja oliko se siis edellisellä kaudella, kun hän oli tehnyt niinku paluu Sapaattivoilta, että oli jäänyt epäselväksi lapselle, että isän kyllä hauska tarina tullut. myös, <laughs> että oma lapsi ei tiennyt ja ei ollut mikään ihan pieni, niin ei tiennyt, että Iskää ollut kohtuullinen peli. Niin kuin siinä vähän jotenkin tuntuu, ainakin nykypäivänä, niin, niin, niin tota, joutuisi vähän niin kuin tekemään töitä se sen tiedon estämiseksi. Se muistaakseni meni jotenkin niin, että hän oli jossain nähnyt, siis tämä Lemion lapsi oli nähnyt jossain jonkun kuvan tai jonkun palkinnon. Joo, tai oli, jonkun niin. siellä, siellä huoltajan kopissa ja niin, huoltaja tullut. oli nauranut ensimmäisenä, kun se on sanonut, että, <laughs> että onko isä joskus pelannut. Ja sitten sen jälkeen, että se nyt tosissa? To, siis on sit. kaikkia aikoja toisiksi <laughs> niin, niin, niin Taisi olla Pittsburgh-puolella kuitenkin, sen to verran okay, vedettiin okay. kotiin päin. <laughs> Mutta se on aika jännä ura loppujen lopuksi siitä, jos tälleen oikein niinku rehellisestikin asiaa mietti Vaikea tietysti varmasti niinku mitä pidemmälle mennä, niin vaikea miettiä, että ke, ke, keidän urat on ollut minkäkinlaisia, koska veikkaan, että Tullaan näkemään uria, että niinku uudenlaisia jälkeen, kun se tullaan näkemään uria, jotka kestää paljon pidempään, eli on hyvin paljon mahdollista, että joku Conor McDavid David pelaa vielä nelivitosena kiekkoa. Mm -hmm. Tämä on minun on, ajatuksen tuotusta, mutta se tarkoittaa sitä nyt tässä kohti, että Conor McDavid ö, lopettaa hetkinen 22 vuoden päästä kiekkoilu, jolla itse on 55 vuotta. Ei mennä nyt niin. <laughs> mutta mutta ajatellaan ajatella sitä, kyllä, että ne niinku huimia pelimääriä ei suora, suoraan siinä kohti. Kyllä joo. Et kyllä sitten kun miettii jos näitä Kretskia lemioita, on tehty 200 pistettä kaudessa, niin... No sitä nyt on, ei never say never, mutta kyllä vaikea niitä nyt on silleen nähdä, että niitä välttämättä tultaisiin tässä heti rikkoon. Kyllähän niin silloin vanhaan hyvään aikaan, kun voisin tehdä nykyäänkin ja moni onneksi tekeekin, että 235 aamulla ja katsotaan niin tulokset, niin kyllä se oli silloin, muistan, muistan elävästi just tämän, kun Lemioikin palasi, niin kyllä sen jälkeen se oli joka aamuista touhua, että siellä oli Lemioilla 2 plus 2 tai 3 plus 1 tai 1 plus 4, ja, tai apuna. Siis tehot. Että niinku, onhan niitä nykyäänkin semmoisia pelaajia, ne oli ikäsiittämättömiä ukkeleita. Öö, tähän loppuun, Meitä loppuu siis oikeasti nauha. niin, on niin, on niin tuota, loppuun semmoinen ajatus siitä, että Kanadaan liittyvä muisto, tai Kanadan ja USA liittyvä muisto oikeastaan. Onko semmosia? Koska siis tämä voi päättyä myös mm -hmm. niin, että sulla ei ole sitä muistoa sieltä. Kyllä varmaan kanallista ensimmäisenä tulee niin maanjoukkoina mieleen nimenomaan nämä lukuisat finaalit Suomea vastaan, niin, niin MM-kisoissa kuin sitten myöskin World Cupissa. Joo, kyllä mullakin näin liittyy, molemmat, molemmat liittyy Suomeen. Ensimmäinen on, tai sitä on vähemmän aikaa, mutta sitäkin on jo paljon aikaa, Nagano-olympialaisten pronssioittelu, missä oli ensimmäistä kertaa NHL-pelaajat mukana ja silloin Kanadan joukkue tuntui sille, että tälle ei kukaan voi mitään. Mm. Ja sitten Suomi voittaa pronssjottelun maalissa Ari Sulaander. Ilman teemu se Kyllä, että Wayne Kretski on lyöty arisulanderin toimesta. Mm. Sitten toinen. Niin, niin siinähän vaihtui sukupolvi maalille. Kyllä, joo. Sitten toinen muisto on hyvin katkera. Silloin seurasin tosi tarkkaa 94. MM-finaali, Suomen olisi pitänyt voittaa maailmanmestaruus, mutta vääryydellä ja tuomaripelillä se vietiin, rankkarikisaa asti ja sitten siinä lukrobiitaille onnistuminen ja Mika epäonnistuminen, niin siihen ne niin kuin liittyy nämä kaksi tämmöistä muistoa. Mulla on, semmonen... on mulla itse asiassa vielä yksi, mutta sanoo vaan. Ei, sano, sano. No ehdottomasti tämä, mistä tässäkin on vähän jo puhuttu, niin 2010 Vancouverin olympiafinaali, minkä Joo. Sidney Crosby ratkaise jatkoa. Kyllä se on semmoinen on jotenkin hyvin tämmöinen amerikkalainen tarina. Ja siinäkin jenkin tuli lopussa tasoihin. Siis tämä on se, mikä on mulla, mulla tähän yhdistettynä, niin on mulle, mulle semmoinen muisto, että muistan niin hämmästelleen niin sitä peliä vielä jälkikäteen. Sitä ehkä harvemmin, varsinkin nykyään, niin tulee semmoisia, että olipa hyvä peli. Mm, kunnon kun katoittuna, mutta se oli semmoinen, semmoinen peli. Ja sitten itse asiassa pakko sanoa, oliko ne viime olympialaiset vai sotsi-olympialaiset niin naisten, Kanada ja USA välinen, joku rankkarikis ja joku semmoinen, niin sitä mä, mä muistan, että töistä silloin. Silloin kun hyvä mä katsoin, katoin sen peliin, niin se oli ihan todella hyvää hyvä tasoa, niin se rankkarikisa saa varsinkin, varsinkin ihan helvetin jännittävää vielä kaiken välissä. Kyllä naiskiekkoilusta ei ole muutenkaan tässä puhuttu ihan eroista. Kyllä mm. Heidi Wickenheiser esimerkiksi on semmoinen nimi, kenet voi Mistisellä tässä nostaa myös. Mm. Tai Amanda Kessel. Joo, Hänen veljensä on paras jääkiekko. Miten en voinut sanoa sitä jenkki? Siis parhaasti johonkin Mä en halunnut sanoa sitä ääneen missään. Ei jumankauta, mä en unohtaa. Phil Kessel. Kyllä, ja sitten muistatteko tämmösen, kun puhuttiin näistä naiskiekkoilijoista, että no ette, ette, ette kyllä varvasti edekään Jereimosta. Siis tämmönen kuin Manon Realm. Äh, joo, äh, onks hän pelannut NHL? -siksi? Joo, pelas näköjään nyt piti tarkistaa, koska siis tiesin, että hän on tehnyt sopimuksen Tampan kanssa, mutta on pelannut harjoituspelissä. Joo. Kaksi kaks harjoitusottelua pelannut, siis Maalivahti, joka oli, oli silloin niinku... Joo. Ja sitten... Et siitä Meiri vaikka oh. terkkuja. Oho. Tuota, tuota, öö. Olikas Tony Granaton sisko Cammy Granaton? Oli tämmönen. Joo. Sitten, nyt on pudoteltu nimiä. Ja tämä jakso päättyy tähän. Saatiin nouseva me... tähti James Brown. Vielä vetämään tää loppu. Eikö me nosteta Yhdysvaltoihin liittyviä muistoja ollenkaan? Siis se oli siinä samassa. Se piti paketoida. Perkele kuuntele. No mutta kyllähän Yhdysvalloista pitää nostaa esille. 2007 ainakin Suomeen vastaan puoliväli-eräässä ja sitten oliko Venäjää vastaan 2014 olympialaisessa. Joo, ne oli huike. DJ Ousi. ja Ilja kovaltsukot niin. kalisteli peitsiä Ja taisi olla Pavel Datsuki, saikävä yrittämässä välissä. Kyllä. Se oli hieno rankkari kilpailusekin. Ehkä se siitä jotenkin jäi Sochi. Kun rupeisi rupesin että oliko se naisten finaali sotsi, vai oliko se enää viimeistä. Kyllä se oli. Oli se varmaan Mulla on muuten yksi nopea, tosi nopea jenkeistä. Suomi usa. No niin niissä Kanadassa pelatuissa mx missä Dark Sedden oli, oli päävalmentaja, Snoop kun Anssi Salmelan sai vähän Joo. nokkaa. Ja sitten Suomitakin, oliko Janne Niskala, kuka teki sen, Ville vai Koistinen. Ville Koistinen, sen maali. Siinä tuli tosi nopeasti jenkeistä. Ja David Backes oli se pelaaja, joka pisti kyllä. Anssi Salmelan turvan rullalle. Se oli, se ei oli ollut kyllä, se kyllä niinku Siitä tappelusta näki alusta asti, että nyt ei ole tarjolla ku hopeeta.